Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðalum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há vil minna fólk á að þátturinn er líka í vídéóformi á YouTube. Gaman að fá því heimsum. Já, takk fyrir bóðið. Mér langaði kannski að byrja bara aðeins á leikritinu. Já, Þetta, hvernig, hvernig er það að vera að gera leikverk eftir manns eigin hugverki? Já, það er bara mjög sérstætt. Þetta er svona að maður uh, leggur til útsæðið, mm -hmm. þau sting upp kartabluggarðin, eða það er þess að listrandeimið og leikstjórið og tjólugur og setja niður útsæðið og breyta á bæta og svo bara kemur eitthvað upp og, og það var maður svolítið að þetta á fyrsta reynsli að ég sést kom að handritskerðinni sko, alltaf að vera koru, með unni mm -hmm. ösp og svo slefti ég bara tökum á sér af því að það var mikilvægt verið mig í því ferli eitthvaðin að við næðum sama eilum skilningi mm -hmm. og þá skapaðist tröst og það gerðist alveg á nokkrum mánuðum og svo var ég með henni í handritskerðina, alltaf að vera koru, kom inn og eða svo eftir að það var því lauk og æfinga tóku við Að þá slefti ég alveg tökum á þessu og svo kom ég bara á fyrsta reynsli og eða það var lokarrensli, segi ég. Mm -hmm. og, og, og það var mjög sérstætt, sko, það var súriðlík upplifun svolítið að sita út í sal og sjá svona kannski 25 á ræfisinnar eitthvað en sett á svið og ég hélt nú bara fyrir augun alveg í tímyndur kortar af því að þetta var bara eitthvað svo ákvarflegt eða svona sérstök upplifun og en ég er mjög ánægði með, með, með útkomuna af því að hún af því þú gerir það rosalega vel þekst ekkert að binda þetta saman í upp og endi og ja og svo bara öll leikmyndin og hljóðmyndin og túlkunin og öll vinna þessa fagfólks er já, bara mjög flott og ég held að lykilinn hafi verið hjá Unni að hún leyfti ekkert öll um í öllum aðferlnu þú voru bara eitthvað 10 í einhverri jólagólu þarna tímabili og en allir veit. voru með skoðun á hljóðmaðurinn og búningahönnuðurin og þúst að hún fék ja. svona input frá sem væski af því þú fengur stóra sviðis og svo svo svo langan tíma af það skilaði svona, já held ég mjög kröftur í sýningu og mann það bara á viðbröðum það sem ég sé unnur náttúrulega fær mest svona og björn að, að þetta reyfir við fólki og fólk tengir við og já svona þetta er eitthvað róf þetta er eitthvað mennskurróf sko þannig að, að tengja flestir, vel flestir við á eitthvaðum punktum sko. mm -hmm. Þetta er fyrir þó sem er að og er ekki inn í því að verðu úlfur Já og ég, ég sendi hann nú skila bók ég var að lesa bókina núna á ári og mig. Af því honum er mjög innlæg og og og persónuleg og þá er náttlæt með þessuna hlítur að vera skrítið að þerra er verið eitthvað ína svona sína eins og segir 25 ára þinni ævi. Af því þú fór að aftar sko þú fengur smá sem ég hafi skrifa 98 og vinkluðu hann eitthvern inn, inn skýllu það sem gerist á geðdeildinni. Það er um mm -hmm. þessar smá mm -hmm. Og Þógu snýmisilt annað inn í þetta en bókinn náttla var skrifuð mjög langan tíma 6 ár. Ég man ég byrjaði að skrifa hann í þriðju persónu af því að hann var sársaukafullt að skrifa hann í fyrstu persónu. Það var raun sá. Já, hann var svo erfitt að ja, bara erfitt, þannig að ég byrjaði bara hann. Og svo fór ég yfirlæga í aðra persónu, þú. Og svo fór ég endaði ég í í fyrstu og svo var ég með svo gömmu ritstjóra tvo ritstjóra Björg og björs, og Guðrun og að að að togsktekunnar á þessum tíma að ná líka bara reiði og bitur svona út úr handreditinu annað að tíminn var alveg lykilatriði. Hva, hvað hvað myndi þú segja væri þegar man er að skrifa um svona tímabil hjá manni sjálfum? Hver er lykillinn í að reyna að ná einhverskönnar hlutleysi? Er það bara tíminn eða? Já tíminn er bestu læknari eða alveg læknir alla hlut þeirra en já er alveg lykil þáttur. A það skiftir rosa miklu máli og, og svo líka að við sem er kanskje á einhveru parallel við við svona þennan meint raunveruleika sem við teljum okkur búi mm -hmm. a, að þá þarf sko og þar er sem heilbrigðiskerfið gerir ekki nóg vel heldur að það þarf að vera merkingarbart. Þú vissu þú, þú, þú ljáir einhveru erfðri reynslu. einhverra svona merkingu. Þú mm -hmm. vissu hamsskifti og ulfur og tungl og íslendingasögur og óskilur þú þú, þú, þú, þú, þú, þú, þú, þú, þú þeirri merkingu sem þú upplýður í eðrufnum tilfningu sem kerfið sem veikindi, stjórnleysi Einnig. Einnig. og eitthvað svona að þú leifir merkingun að njóta sín þannig fær eitthvað narratífan sem heilbyðiskerfið sá sem stjórnleysan veikan mann þá fær hún alltaf aðra merkingu sko í svona listranur sam samhingi Einnig. og þá getur þú fara að túlka svona hugsanarferla og, og, og þvíum líkt með öðrum hætti vegna þess að við erum bara þeim stað og við, við erum ekki ennþá búin skil Það er engin kemur að skiljan hvað hugsun er. Við vitum það ekki. Við vitum ruslítum heilan. Við vorum sko á tímabili sanfara um það að líkamassál var bara þeir ólgil lutir. Tvíhykjan sko. Mm. Þeir kart sá bara hefðu og hann var allt að reimbastu að finna sálina í stað og hann komst að er niðurstöðu að hún væri staðsett í heila kúnglinum af því að hann var eini partur heila sem var ekki symmetriskur. Okay. En svo kom Thomas Hobbes bara upp á og þá fórum við yfir í efnisykkinu að líkamassál var ein heild sko. Og við erum enn þá þar eitthvað nein. Þannig að það er svo mikilla tekurinn að við viðkennum bara vanmætti og, og ekki skilningsleysi heldur bara, svolítið, að við skiljum þetta ekki alveg ennþá æmint. með heilan æmint. og hugsunina að við getum ekki skilgreint þann að við vitum bara já, ekki nóg mikið um þetta líffæri meðan við svo margir önnur. er komnir eðla beint í djúpulæna og ég longað um að tala um þetta. Þú ættir að fara í barna <laughs> <laughs> lí... línulega... Það er mjög gaman að fara beint í djúpulæna af því þetta var rétt það sem ég longaði til a... Við. Það er daltu við. Er eretta eitthvað einni með hvernig við erum búna svo sem lísis svona með kerfið að þetta með veikindi og raskanir og en síðan á einhvern hátt náttla er líka að við búum í samfélagi núna þar sem er eitthvað einn ætlast til þess að sjáum öll rösulega svipuð ákveðinn hátt og ákveðnir eiginleikar sem hefðu kanskje níst mjög vel fyrir 300 árum eða 1000 árum er orðnar að veikindum með ræskun í dag. Sko. Já. En, en það er bara svo erfitt að eiga við þessar huglöggreiningar. Af því að sko hluta í heimurnir alveg sér þá Þa er engar þvagpróvur röntgenmyndir blóðpróvur eða neitt slíkt er kemur að meintum röskunum á geði og munu hversu mikil þarf vanlíðan að vera til að vera frávik. Þú viss hversu mikil þarf þjáningin að vera til að vera þrávik. Einmilt. Þunglyndi, er ekki eins og þú sér bíll eða borð. Þunglyndi eru sex einkenni yfir 3 mánuði. Eða konkurigi 8 einkenni yfir 2 eða 15 yfir sex skil, ég fundið er greint þann að yfir 3 mánuðum ja og þannig að þetta er allt svo huglegt og þessun er svo erfitt að eiga við þetta og það er frægt tilrun sko Stan, Stanhope tilrunin frá 1973 þar David Stanhope prófessor í Stanford húskóla sendir átta einstaklinga inn á oftageysjkrús í 5 ríkjum bandarrekjana og þeir gera sér allu dralt heilheilbrut fólk <laughs> fara til að þeir gera sér upp sko einkenni og einkennin eru eða heyrraddir og þeir öll með sum orðin þeir fengu bara út við orðum þeir heyrir þessi orð eða ja, þeir segja að þeir heyrir þess orð og þau fara öll í innlagna viðtala eða semst viðtalo og þau eru öll lögðin og þau eru öll greynd og þau með geðkló og þau eru öll lyfð Og svo þau fara að reyna að segja frá því að þau séu bara sútó sjúklingar eða þau séu ekki sjúklingar sjúk sjúk <ljum> <ljum> <ljum> og þau séu bara að þá trúir þau enginn. Og fyrsti kemst út eftir nítjándaga og svo síðast eftir 53. Og það var alltaf vitlist í bandrykjanum. <ljum> og þá segir eitt geðsjúkrófus við David sko hérna við ætlum að vera mjög á verðin á næstu fjóramánuði að þú sendir fleiri og við sklum, ætlum að passa upp á þ Og svo eftir fjóra mánu kemur þetta sjúkró og svo segir sko ég við erum að leggja núna 198 sjúklinga þessum fjóra mánu um, og 43 þeirra voru en það feik sko og, og, og það sem þú sendir og við erum að detekta þá komum auðvitað þá og þá sagði hann og ég, ég sendi <laughs> þannig, veist, nei, það enga þannig að þú veist það eru marga svona Ég þetta segir, rosa dæmi, segir svo rosalega mikið um það hvað þetta er erfitt. Ég er ekki að gera lítur viðletni þess að ágæta kjærviskirn um Það hefur eins og að fara í margar hengi. Ég meina kveikarnir í bandaríkjunum og, og Evropa á sín tíma beittu svo kallega moral treatment sem var uppfull að samhýðu og samkend og kærleika árum 1860 og við framöndu 1900. Mm -hmm. William Tuck var þeirra leiðtogjó og, og þanna en það er svona upp á 1900 að að með til dæmis upp á 20 sennilega að Francis Galton kemur og þetta verður meira svona kantiana pró pró svona þú veist órétta beita vísindalánkunum en fara prósu áfram með insulín kóma meðferðir og meira sem og og framheilanám með náttla og electroshockinn og það segir svolti mikið bara því miður um sögu fræðana að a, a, Hann þá var veita Nobel sölun í læknisfræði 111 árr. Umfang gærlækninga er áætlað 25-30% af heildar umfangi heilbrigðismála. Gærlæknir H2/5 fengi Nobel sölun og síðast 1949 þrá regna Smolnits fék Nobel fyrir framhælanám. Og það er enginn stundu það í dag. Nei, einmitt. En skilur það. Hann var áhugavert þar að Haraldur Erlingsson þrautreindur læknir var hérna hjá og hann einmitt sagði eina bara berum orðum stærsti hlutinn á því að vera geðlæknir eða sjálfsfræðingu væri nú bara sína sýna og og vera manneskilegur sko. Þú segir svolti um þessa fræðigrein sko. Já, við erum svolti vera svona að svona íta um það síðan alltaf þegar sé 30 sem ég hef verið involverað er að, að kerfið hefur aðeins bara komið fram, að vi, fram að segja heyrðu við við við erum að gera okk besta. Einmigt. Við við erum bara auðmykt við erum að gera okk besta. Við vitum ekki alveg sko hvernig þetta virkar og það virkar ekki og þar er alveg öruggt að eitthvað sem við erum gerir í dag þá er svona fortdæmt eftir eða sérstaklega við 34 árið seinna aftur á það satt, nei, er þetta en við erum að reyna og við viðurkenna það bara en en það er ekki svoléi svo við erum svoltið vera ítæum um það að þessu kerfi verri ekki breytt hérna í Íslandi allan bara með ein, einn hendingu við vera tala fyrir kanskje lyfjalausum deildum með einhveru slíku sem er sem er hefur verið reint í Noregi og Skandinavi og en þá aftur þá munar velta fyrir kerfi á vera svona En það í raun verið bara bio bio bio. Það er rosalega lyfja með. Þér að segja bio þortu meina bara biological. Já, biological líffræðilegt já. já. En ja, er það líffræðilegt uh, sálfræðilegt og og og félars. Og, og, og það er kemtur þú segir þú ert formæði geðhjörrar. Já. Komt þú segja ef þú ert bara skjót út í blávin. Hvað telur þú líklegast að við munum horfa á eftir 30 ár í því sem í og segja Það er skrítið. Ehm, uh, sykrúðaramfetaminpillur. Nei, skiluru ég bara vart fyrir mér öllu þessa Ritalin og Concerta og öllu lyfjum við í að í hátjögnum þessa. Bara maður horfir tölurnar að við erum meir helmingi og jafnvel þrefaldt í hlutfalli til, til barna heldur en annunnu Norðurland. Mm -hmm. Og þetta af hverju? Afkuru afkuru gefur svo rosalega mikið lyfjum. Afkuru mm -hmm. er jafnvel meira öfvu að kvata í kerfnum að jafna sig og sveitafélaga greiðir niður sko til skólasveitarfélaga hana eftir greiningum þar að segja eftir sem er því sem eru fleiri börn greind af því verið peningfar og jöfnusöði. Þú vissir þar öfu í hvatarvíði í kerfinu og og svo tengist þetta svo mörgum öðrum þáttum eins og frammistu drengja í skólakerfunum og þetta, þetta er allt samfélagslegt tengt. Jummit. Þetta er ekki eitthvað bara sér sérfræðilegt þar að þetta hangir allt saman. En maður hugsar einmitt um það þegar ég var hugsar að um, uh, fyrir barn að sitja svo lengi og vera svona mikið fyrir fram að skjái, það væri eiginlega bara óæðileglegt þegar að barnið er ekki orðið eitthvað skrítið, sko. Mér það hvernig líkamskerfið okkar er þróað í gegnum aldeinnar, sko. Já, ég var um þetta að ræða þetta fyrir að hennan, Björn Hjálmarsson barn og úlingar gælakni fyrir nokkrum dögum yndisluðum aður. Nei, hann var að tala um líka þessar samfélslu breytingar, og vist, það er ekki lengur neynst að hennan, þrýr, þrýr ætlir í sama hú skilur eins og var, einmitt, að þegar mamma og pabbi fóru þá var bara ám og afi til staðar það er samfélag okkar ef við má slettar allt miklu disfragmentir að það svona ja, brotakendalega ja. og það er allir að skutla og, og, og svo er þessi krafa okkur um að vera meira virði og einmitt. meira sér og nóg og, og það er bara einhvern veginn spánast upp og rámagnast upp og einu leyfarnar á samanlæsma sem, sem við eigum eftir er aftan á krónupinningunum okkar, Já, á, og kar. Þetta landvættir ja skiluru að að búnaði landsleysins. Þúst þar er einu semalisminn nánast sem eftir er sko. Emi. Og tengingin við náttúruna bara hefur eitthvað einu horfið. Mm -hmm. Þú sér ekki marga menn eða konur núna sem fara að rína í veðri eða þúst eitthvað tengja sig náttúrunni. En það er aðeins kanska koma aftur í gegnum þessa vakningu í í svona andlegum málum hvað er það ekki? Jú, sem finna eftir ákveðin tíma í það verið fram að og í borgina þá bara verði ég að fara í náttúrun Já, já, það getur verið það getur verið, en svo bara viljast verið leika, ég lengi að vera með svo svona hýpóð þessu, sko að vannmáttur íslendinga sem er inn annar aður því það þegar að við vorum 500 árum undir norrænum og dönum og lamen og ómulegu og fyrsta sem spyrum um útlendinga að Ísland og hérna 1809 þegar þær breska fregatun sildi hérna í Faxaflóan með Jörgunni Jörgánsenni og Jörgunn var svo hundadaga mm hérna -hmm. en brétarnir dokument eru allt sko þær dokument eru líka hérna bátar innfættra komu út mótsu fregatunna mm -hmm. og þá lýstur íslendingur sem sko skítum tanlausum og og og, og, og og og hérna Já, skítum og tannlösum og drullum og, og hárlösum eða hvað og svo þetta þá þráðu svolítið ytri viðkynningur og kannski hefur bara þetta þrennt þetta fyrsta þarna breyst sko, við erum ekki, ekki tannlös og ekki, ekki ómúlið þannig lengur en við erum ennþá svolítið svona Gætiðu mig sko. En gæti það að þessi þörf okkar fyrir ytri viðurkenningu gæti hún þar skila sér í að við séum þá meira að horfa á að við séum ómögulegu og þar að leiðandi ferum við að sjá að við séum ræsku og búað til jú, og greininga. Og og því og því birstist líka í minnum þá skennda þóttta að einhverri svona við um skjaldan geta átt algmeilt depa all líka. Skandin að vera frábæri debatir, brennpunktin í Norei og þetta ekstra gransninga eða hvað þetta heitir þessi þáttir skandin, mm -hmm. það er meina debatir. Hér og Ísland er með bara með skoðun og hinn er með skoðun og svo bara rifist. Sko við erum svona aðeins að þróast kannski í þess átt, við erum kannski bara, við erum ungt líðveldi, 77 ára gama allt, við erum ekki alveg búin að mastira þessa lagasetningu, við erum endilast fá okkur slapp frá hérna marræntindómstólum og hinn um þessu sko. Mm -hmm. O eso bara sem samfélaga er við líka bara að læra. Við er náttla, þú vissu, læstu bara Íslendingasögurnar eða vera spila eða vera á útvarpa þarna og þess lísingarnar, þetta er náttla bara ævintýri og lísingar af svo fólki sem einu. Kominga. Ja, og eða er náttla og sagnfræðiskenningin, það er og þetta er ekki, ekki alveg satt en mm -hmm. en við erum bara svona í mótun. Er, er svo landið. Amen. Er svo eldgoss og svona. Þeir eru mótun. Þannig talaði um Íslingarsöðnar og, hérna, og hérna... Já, óttarinn er búin alveg já, geð, að geðgjörna alla, sko. Að, en mér veist bara, mikil, mikilvæg er að sko að fara í hínáttina, að, að koma holninsku læknýringa á Alfund Virk 2018 og, og nú er alltaf hérna heilbríðiskerfið sem beturferður Svandís frábæra vinna að taka upp, hérna, aðferðarfræði þessu holninska læknis í tilhænaverkefni, helsugjörstinni, auðbörgsvæðinu og á Ústurlandi, um að greina styrkleika eh uh, auðhóllig uh, gerðknir bara bjótur módela þar kemur að heilsugæsluna að þá er greindir styrkleikar og og, og og og þessir þættir og, og með meðferðin miðaði að allt annan hátt en út frá út frá, mm -hmm. frá disease heldur bara út frá í jaf, út frá styrkleika mm -hmm. og það var einu tveir straumur þeir hjá honum Guðjóni yfirmanni um heilbrigðistofnunar Austurlands núna bara heilbrigðisþingi 17. nóvember fyrr á fyrra og, og og það bara eitthvað einn case study þérna þá þúst mögulega er þetta aðeins að fara hnika kerfinu til þannig að við vi, vi horfum á þetta. Þannig að það virtist koma allt annað útur fyrir nálgun. Áh hvort þú notar orði dis ease. Já, já það er bara þessi orðfræði sko, að þetta snýst að endanum um að það er svo mikli peningar í disinu. Bæði disease og disability og þúst bara allt ójafnbei. Bara markaðarinn er stöðugt að í ójafnbei. Þú ert ekki nóg góður. Keiftu þér skó. Auðkvört sé það skilurðu. Þannig að allt að hreifingu og peninga og þetta kaupa eitthvað og kaupa. Og þetta tengist náttúrulega þessar kenningu Kanemans. Daniel Kanemann var fyrstur hagfræðingar, þess að var Nóbelsölinni í Sálfræði. Það aldrei hagfræðingar fengið Nóbelsölinni í Sálfræði. En kenningin hans snýrist um þetta að sko hann tók nokkra þjóðir og yfir langan tíma og korreileraði saman eða sam, spyrti saman sem, hagvistinu þeirra sem var svona einnum á deinum og svo lagðan við að sko subjective well-being eða hamingju. Og hamingjan fyldi hagvistunum upp á nýtt level eða þarfa levelinu þar sem þú þart fyrir mm -hmm. ofan tók við langanir mm -hmm. og hamingjan fyldi hagvistunum upp á þörfunum og svo bara platoði út. Já. Þú sagð bara kapitels því væri bara ranglegt að, að við þyrttum ekki en að okkur og þessu, og þessu í verkinu, það sem að langanir og þessna kemur séu setningarna eins og í verkinu láttu langi þar sem hann er ég enn mellt langi þar sem ja frábær Þú veist að svona aðeins Propafundi. tengist þessa. Er það ekki eitt af því sem að við getum öll eftir okkur dáldi í? Nákvæmlega þetta? Láttu ég... okkur langi í þar sem úr hefur sem er náttúrulega á einhvern nátt bara svolítið ja. að tilinga sér þaklændi? Jó, það er bara svolítið þversök, sko. A, a, þið getur náttúrulega ekki langað í eitthvað sem úr hefur. Mm -hmm. En þau gera það þá kannski áttúrulega á því að þið langa bara í þetta og þú þarft þetta ekki. Långa aðeins, bara rétt á aðurum við byrjaðum við tala að það nefna tölundar um, um geðleifja businessi, bara upphæðunar, heil að sög kvöljur, Hva, hvaða tölur að það tala þetta? Sko, ég heiti fjórum árum hjá hú, allt í elbyrstofnunni. Hún varst vinna þar? Já, ég var að vinna þar, og bæði genf og í köfumlöfn, og þá svona fekk ég svona þess að stóri yfisín. E, já, maður hefði svona haft eitthvað tilfinningu, en maður fekk svona alveg Og góð yfnisniu málflokkin bæði með því að fá heimskyldu til að segjaðsugróa sér í sum löndum evrópalandunum austur-evrópu og, og og svo líka bara fundir með heilbrigðisauðherfum og heilbrigðisráðendum og í löndunum og þá maður að velta fyrir sér kvötunum í þessu kerfi. Mm -hmm. Og og og stór náttast stæðst í driving krafturinn veitna þem rosastór er er, er lyfja bransinn og hann er mjög sérstakur business. En heildartala núna heildar velta í geðlyfja sölu í heiminum Þá þá vesturlendur og þróuð ríki eru miklum meiri í að, að gefa pillur en þeir eru náttla byrjaði svolti í Afrika og íllandi um ár og Kína. A heildartala núna er 850 milljarðar dala circa. Og það er 100 um til 180 þúsund milljarar króna sem gera þetta 180 fjöld fjórlu íslenska ríkisins á ein ári. 108 þú getir rekið í 180 Ísland, 180 sinnum 180, 180 e, ja 100 ja ja 180 einmiðu mm -hmm. núna er um mm. Þannig Þannig að að það bil 1000 milljarar einmið hm er þetta er rosa branssi sko. en þá erum við einmið kominn í að þá þá náttla er augljóslega incentive að fylga greiningum ja miklum meira græða í vekidum menn heilsu ja af því að já, sko og þú aftur á þessu DC SOÍ sko þú græður ekkert fólki sem er í það var yfirleitt ekki neitt og langar nei. ekki neitt. en, en sko af því þetta DSM greiningarkerfi eða það náttla að búa að vera að færa sig alltaf nærar og næri að vera að greina eitthvað sem er eilífa bara eðlilegur hluti raf lífinu sko. ja það er bara byrjaði að dis ís endanum af því að við erum alltaf samblanda bæði þáttum sem stula ís og dis. Ís. Jú, jú. það er engin algjör heilbrigður eða algjör víkur það er líðana, þá eru við alltaf rófi, og róvi er þrívítt skilurðu það það er, flungið, það er erfitt að henda reiður hvernig alltaf meta það hlutlægt hvernig einhverjum líður ég meina það er ekki líðamælir eða úst, þú getur ekki mælta getur ekki, nei, nei. það er bara alltaf hugulegt maður að einu maðurlega á hugulega ástand annars nei, nei. Úst, þetta er, það segir sér sjálft að nei, nei. þetta er mjög snúið en alveg viðleittin þetta er staðar og ákveðin líf eins og krabbamisli og hjartalíf og, og ákveðin líf við, við sjúkdómum þetta er ákvöna þætt í starfsemi líkamans og krabbamissir ráðaske, krabbamissfrumum og, og skilu, það er targetið þeirra. Mm -hmm. En geðli breyta bara huglega ástandi. Þeir vita ekkit nákvæmlega hvað þau gera. Þeir mm -hmm. vita jú, að þau virka á bóðefnis og seratónin og noradralín og dópamín en, en það er ómulegt að segja hvað veldur röskunni skilur við. Það er alltaf að vera að einkenni, sko segir náttúrulega eitthvað þegar að eins og þessi bara svona vinsalustu SSRI-lif það sem stendur á umbúðunum geti byrjaði að virka eftir þrjáta geti byrjaði að virka Já, til fjóra vík Já, og vikur. svo eru aukaverkanar og svo náttúrulega frækt hvernig lífiðfyrtingi sko extenda það að framlengja pateninn á lífinu sumt eh, hver spegla ísumörunar mm hann -hmm. alveg mér sagði frækt með í lilla fyrirtæki að þeir breyttu prósagi speglu ísumöruna og markaðsættu það sem Sara 5 lífi, ó korona vissu geta var að taka þar <gjöld> <Nei, myndi, á. gjöld> og þar er áví til að sögur sko úr þessum heimi sem sem hafa bara heldur að dreignar nælega vel í dagsljós veið. Nei. En þú séð ég er ekkert að geri lítu við það er góð viðleitni að undir niðri hjá rosalega mörgum rannsóknaraðalum og eftirlustofnunum og en á endanum er ófært moni to be made skoið þættum bara hvar liggur línan af því nú er þú einstaklingur sem hefur prófað að taka mikið af þessum lyfjum. Já ekkert slatta ég hefur prófað ímislegt. Ég meina sko lífið er náttla bara leita vellíðan og þú wilt forðast vanlíðan. Ef við höfum einfaldað það. <coughs> A <þetta>. gissa. <coughs> þú öll <coughs> þitt tægðanar mynstrur og hugsanar mynstrur og yfirleitt vitundalífið þitt af því að þetta eru þrír þættirnir vitun hugsun hegðun hámarka vellíðan þína mm -hmm. og lágmarka vanlíðan þína. Akkurat. Bæði innra og svo líka hvernig Þanna þegar er líður illa og þú ert djó yfvægi og jafnvel þó að fáa þessa greiningu af því að væntir ég ræðum greiningarnar betur eftir af því þær þær ákveðin social contract þegar þú fær greiningu og þá getur þú selti ítt frá þér ábyrgð það tekur þú selti frá þér ábyrgð hár rétt þúlust bara er, er ég ég með þetta þúlust ég hittunga konan daginn og svo ég mótami gera einhver og ég er með athjálp en fyrir þjó hvað bara <laughs> <laughs> þonntan sjálfsmynd sko þú ert orðið þetta Algjörlega. og þar getur mann afsakaði bara eða svo þúst á þessnar er súna skilurðu ekki kröfur nú okay. skilur og, og þessi social contract sem undirgesti með þessu að, úst, þessi miði sko þúst þessum mínt til villi í að fara fjórðum í maní og fjórðum í þunglundi þetta er kannski covera svona 8 til 9% af ömnum ef því er áttraðir og helst frískur næstu 30 árunn hann kemur sig þá líka vera með, með Er maður taka na mér en skilur þá komum og við vorðtómum að og því allt saman. Og samt er þú einstaklingur þér virt að tala um maní þá þa er þú einstaklingur sem að hefur glínt vissu sko mikla erfðilega og samt er dekkir ekki nema þessi 8-9%. Já, já, já, já. Er þú þá með þá sem er að setja þessa með árs síðar sem að þetta væri ekki bara enn í viðleitninni þér er líður svína illa skilurðu ert kannski miklu þunglindi og ert að strugla bara lífið er bara þessi punktur og kemst allt framúr og allt er svo sem áður tók einn, það tekur núna tíu skilur við bara, mm -hmm. eitthvað, sem við setjum eitthvað mæli hver mm -hmm. á hvernig líðan er sko í þessu mm -hmm. ástandi þú ekki, vilt ekki fyrir til búið, vilt ekki hýtta fólk og sko. allt þetta sko, mm -hmm. að þú reynir alltaf allt sem er í bóði Emmeen. og á sín man ég a, að þá prófað ég rosa mikið þessu sem SSRI í lífum. en þau bara virku við fjandakotnir en rosa lítið, þyrir mig og bara, var, já Hvað með eins og lithium? Ég, lithium sko, ég hef aldrei lit Ylirt bara frumefni. Það er bara svo kalka og magnésium og jafnlega. Þetta er bara er lífi, en það hefur áhrif. Mhm. Mm en við vitum bara ekki hvernig. <repet> Nærðu <unified> eins með það? Við Já, um það er ekki alveg lýst sko, en það hefur áhrif af því að það er plúshlaðin jón. Og á á taugamótum í heilanum, það eru e, sko, yfir milljörður taugafruma og og taugamótum að þá er rafbóðaflutningi af því við erum náttal bara gangandi rafmagn mm -hmm. bæði heilinn og hjarta við er bara rafmagn svo heldum við að rafmagn hafi áhrif á okkur ja ja nema það að það að það að það er tilfærslur á á, á, á þannig plús hlaman litiumjónin hefur áhrif á á á í í heila en það vitum ekki alveg hvernig En þær komust að þessu bara skömm eftir 1950 sko. Mhm. Mm það er ekkert fara að nota aðalmenna fæmt samt fyrir nú 1970. Þannig að mér er alltaf liði að með að taka early death efni, þessu frumefni, mm -hmm. af því að mér er aldrei af því að það hefur takmarkar aukverkana youth hævur slæm áhrif á nýru eða kreatíni í nýrum. Mm -hmm. En en en mérist alltaf skömminn í skárra heldur en þessar kemísku blöndur. Er skilileg. Og og hérna en en hysja prófa mikið að þessu að reitóti, en ég meina svo ég núna í umræðanum þessa línu, hérna lögulegt, ekki lögulegt og allt þetta, Nei, heilin alltaf gera enga muna okkur um efnum, efni brefni menninn erum döguleg við að flokka Nei, og við flokkum eftir, úst, þessu fík, víma eitur, úst og, og, en svo er alltaf að verða framþróun og, og, og hluti breytast ég menna landlagnir hérna fyrir nokkur hundru árum eða nokkur tugum, mörgum ára og tugum var á anfernta mínni og úst að úst, Nei, við erum Þannig að það breytist við fyrir okkar til þessar efna. Ert þú og þeirri tilfinningu eins og því, eins og því, ég var með Harald ég um daginn og hann, við tala við hann vakti talsörst, svona ég fekk nú fóð mikið löðbröði. Sterk viðbröð? Svona sterk, bara voru ykkur bara það reiðir og nei bara of jákvæð. Já jákvæð já. og já, já. það ælla kemur á yfir því hann sjálfur hérna saði við mig eftir ég heldt nú að munta ég bara skamma meðin. Ég reyna bíðast að vera skammaður sko. Ertu sammála honum hann er á því að það sé bara bilding. Já ég, ég, í geðlunarfræðinni með þessi nýju efni eða nýju 9 efni sem er svona þú þú þegar þú hefur þetta 12 þúsund ára eru búin að vera sakramént í suður og miður Ameríku mörg þúsund árr sko. Fyrir mér hálfuð, 2017 áttján, áttján, já. Og þá, já, ég er alveg samferður um það að, að þetta var aftur að valda algjörubildingu. Þetta er þriðja bylgja. Það er um verið að því að önnur bylgjan er meilum meil enn stoppið af Nixon menna hva er første bylgjan? Það er náttla bara notkun í, í sem sakramenti og, og ég meina það er myndir í hellum í Alfsir frá 11uustu gamlar með sko já. af af sveppum á alskistóti. Og í Íslandi hefur það þá þau verið hérna þegar víkingarnir voru Já þau voru nú og... þessir berserkisveppir. Já. já en þetta er allt nú er allt verið að dila við sama efni, en þetta samefni mm. síl og sípinn. Þetta verður svo eða ja, þúst að fær svo að til 1950 þráðsi ástöðu af Goldman Sachs bankans í bandrökin fyrir og og fyrir slistnið að rellni eitthvað einn rættarinn í séramóni hjá, hjá Seidkónu í Mexíko. Og, og hann er svona rosu uppnumun eftir þetta að prófa Magic Mouseums, ég held að hann veri hann alveg eitthvað að tripa, þannig að hann ekki mikroskamtar. Og það tekir vital við hann og, og skrifir löngrein í Live Magazine, 1950. Og í kjölfæri bara rúast, hefna, alls konar fólknið að hann erist þér, tónlist að mennbóptil, hann setna og býtlatnir og allt þetta lið, Nefna það að, að það farleik að tveir hann að ungir frá Harvard, Tíma Thyliri og Ramdas, eða eh, Robert Albert, eh, hann kallaði þessi sentna mm. Ramdas. Og í kjölfari fengu þið leifu að fara að hefja tilrúnu með að í Harvard. En þróa svo fljóðla út í það að fara að nota efni sem Albert Hoffmann framliti bara í Swiss1948, LSD. Það það kemst að druk mjög keimliga efni annað er náttúrulegt en hitt er síntetísst eða framleitt í í vesmiði. og sáber inn á fjórið af því þeir fara svolti út fyrir mörkin klárlega og á sama tíma er víetnamstríðið og á sama tíma er Richard Nixon sem er nú ekki hæki opin myntast við forseti sem hefur verið alls uh, frekar svona kassalægi og paranóidu eða eitthvað og hann einhvernig bara skellir banna á þetta stimplar þetta sem og þeir ráðgevar hans sem counterkultur og það úskilum og það er bara öllu lokað og það hefjast ekki tilrunar aftur fyrir sinnlega 1998 í, í John Hopkins háskólanum þar að Roland Griffiths sálfræðingur fær leyfi og fer að hefja aftur í kjölfar fylgja fleiri háskólar og fyrstur í bretlandi er Imperial College sem að hérna hefur stundað þetta nú allan tíma og við fengum einuð hérna prófessor Thanahald tala málsingi hjá okkur í nóvember mm -hmm. um þessar rannsóknir og í ljósi þess sem ég hef lesið og kynt mér og og og skoðað og rátt við bæði fjárfesta og fræðimenn og fleiri að þá teki alvi og undir það sem Harold og segir að að ég teli að þetta geti valdið alveg gríðalegri byltingu á á á á, á hérna líðan okkar, vegna þess að það sem virðist gerast sérstaklega eins og með, ég ætla nú ekki að fara að tjá mig mikið um þessi gætið tripp þess að tri, mm -hmm. þess að starri skamta meðfyrir sem eru svona leittar meðfyrðar vegferðið að tripp heldur frekar kom mikroskamtana sem eru miklu miklu, miklu, miklu læri og valdækins rosaleri hérna, hugafarsbreytingu mm -hmm. en það sem að virð, virðist gerast er það að, að, að vitund þín og hugsun og orka kannski svona með jákvæðum formækjum festist enn líðandi stund bara 100 fold núvitun sko og hugurinn kemst ekki lúpur hann kemst ekki jörtur eða rumination hann kemst bara ekki aftur í skotgraferna sem menn eru að labba í allan tíma og er bara nei mikil rasalega þetta fallið í skór hjáður við skiliðu bara ferði minnstr einn og það eitt sem gerst er kanskje ýtta ríðundir samkennd og þú ert að sitja og kaffi og svo gangur gamall maðurinn í götun og þú sér hefur hann er í grænum sokkum og allt einsfar sem maður af átti? skilur þú, þannig þetta tvent virðist svona gerast að þa, þa, og þetta virkar aftur á 5HTA seratónin við taka í heila og úst, þetta er að vera að spila með sömu að hluta til bóðefni og að þessi sér í lifin gera en ég, er al, ég tek alveg undir það með haldi, er það er að, að þetta ég samfæra um það að þetta menn valda umskiptum en, en Hvað með og, þá að því voru að tala um businessin á hann? Vosind og Pós segir mjögulega að þessi bransinn muni bæta við 100 miljardum dala, við 850, en eitthvað að hinum 850 muni hverfa því að eitthvað að hinum mun bara fara. Mm -hmm. Þannig að að, að, að, að, að, að, að, að, að sko liðjabransinn mun taka þetta, fá FDA sko góðkent stimpilinn og efur sko liðjastofnum mun stimpla þetta, svo mun þetta fara hérna í ó lissa og fara eftir e, venjulegum leiðum en þa, e, e, e, e, stór að það það stórfurðulega við þetta líkar það að þetta vex bara hérna í náttúrunni sko. Þannig að þetta verður kanskje svolti <tjöfnig> svolti snúið sko vegna þess að hinga til hafa náttla bara löggan kanskje verið eftir einhverum hettuklæddum á einhverum umferðaeyjum sem Eim. að verið að taka bara ógninna af þessu Eimitt. og dæla uppborðum eitthvað og svolés en en en það er bara þar að þar að verða vakning aftur. Eim. En en en því að þetta er alveg 12 mörb ára gamalt. Og eins og þú hefur verið notað í sakramenti og ég man ég ræddi þetta eins við Harald hann heldti jæfpun fram að að frímúrurnir hefur notað þetta í sakramenti þurt <ljum> ég <ljum> man að. Og þú skilur hvað þetta þetta er bara ja þetta, þetta er verið notað mjög mikið. Tráðhöfurð er það sem þriðju bylgju og hvernig seinnu bylgjan virðist að ha stoppa bara með Nixon já. og Warren Drugs. Já. Og hvernig það hefur séð tekið allan þennan tíma frá 98 9 yfir í að nú er einhvern veginn eins og þetta sé allt í þenni bara að springa alveg út Já, að, að, að núna sko að, að livjabransin takið yfir og sé svona kontróld að því að þá ógnart ekki því sem samfélveg óttast mest á kerfin stjórnkerfin stjórnkerfi og embatiskerfi er þetta staðar til að við held að við erum hér til þess að forða kjörnum fulltrúum frá því að gera klappa, neðu skilu, til að halda stabil og Og, eitil... og þetta segir þú sem maður sem við runnið talsvært lengi í stjórnkerfi Já, já já já já. Stjórnkerfi. já, já, já, já Ég er nú bara kannski að vitni jæs yes, minnstur þættina núna en, <laughs> en allavega, Þa, það er þetta að stöðuleikin skifti miklu máli Emit. en það er að breytast þetta mótil við erum núna með löggjavald, framkandavald og dómsvöld mm. og ráðherra sem er kjörinn inn í löggjavaldi og tegum svo sæti ríkistjórn í framkandavaldinu en eða til er þetta breytast og við erum að taka þessi göm mónarkíu kjæft orðþryggjöðu út og tala bara uh, en domstjónustu, löggeðaþjónustu og framkvændaþjónustu og breyta ráð þeirra í yfir þjónstuföldrúi neðu skilu við að við tökum valdið út sko, og þegn við þurfum klálega hægt að tala um þegna um mitt Þar er þetta gömlu mónarki orðráði. Mm -hmm. Hún er ennþá inni hjá okkur og og fólk er í auknum að gera kröfur á framkvæmdaldi sem sníst bara um að þjónustu íbúna, ríkjósveitafelag, mm -hmm. um að hætta sig þjónusta. Og, og, og en af því að við höfum notað þetta orð valda þá upplifu bara hjá þetta, þetta. er þetta uppi sko. Þetta er ráðuneyti og dómara og en en en þetta eru eins er og í Bretlandi er bara civil servant sko, bara þjónar. Mm -hmm. Og og ég held að þurru stundum að breyta tungumálunum bara fyrst og orðræðinni til þess að viðforum breytist bara frábæðbundur þetta er bara einfaldabundur, ja, bara taka valdið út og, ja, ja. og þá er þetta strax búin einhvern veginn að, úp, að, því að þetta er for the people by the people uh, akkurat, alltaf akkurat. á að vera það, Allt, það er svona hugssjónin mm -hmm. já já, en þetta með lifin þá gera af því sú ræði hérna var Robert Westman og ég spurði hann early today í þetta og hann sagði að það sé gæti verið flókið við sko þetta með eins og siliosípina svona er að þú þrustu náttla með önnur efninu sem er að vinna með því þegar þetta kemur í náttúrulegu formi og ef þú ætlar að breyta þessu í lyf að þá þar náttla konsentrera nákvæmlega hvaða er sem er að virka við þetta og hvernig og í hvaða og virkar eins ef það er hinum efnunum með því og svo framvegis ég sé bara moti Robert bara útfastla þetta bara útfastla ja virkar Að Ég held að þetta sé bara spurningu á aftur um tíma. Eymett og hvað af því Haraldur talaði um þetta 5 til 10 ára? Já. Ég tala um 2 til 3. Já. þú telur 2 til ja. þá verður þetta að komast í lif. Já. Já hann talaði um 5 10 ára þá er það þetta myndi nánast útrýma hinum lifeyjum á 54. Já, ár. það kanna vera. Ég held að ah. þetta verði komið fyrir og þar sem þeir bara brétra bandra kemur nú komli miklu, miklu miklu lengra. Við þúlust við, við nefnum þetta hérna við, við, við, við, við, við bara ha skilur. Þanna við erum á eftir. En er þá er þá miki fjármagn í komið í þetta núna? Já, já, ég eins og ég séi, það eru jafnvel íslenskir fjárfesta og fleiri sem eru búin að setja tölvist miki fjármagn í fyrirtæki og Compass Pathways, Atalav Science og fleiri mm -hmm. í Bretlandi, Þískalandi og, og fleiri löndum sem eru að að fullu að rannsaka þetta og þessi maður sem talaði þessi, próf, þessi doktor í Imperial College sem talaði hjá okkur í nóvember er að að hann er ráðgjafi hjá einu þessara fyrirtækja. Mm -hmm. Þannig að að, að, að og þessi fyrirtæki eru að saman mm -hmm. og þetta komi í þriðja fasa í til, clinical í í í bandarekenum. Einmít. FDA Og þannig að, þannig að þetta er ekki eitthva, hipum, sko, eitthvað bulli eikurum hippum Þetta er virkilega að gerast og ef menn rannsaka og grafa í í éggn að grunnum erlendis og og og og og ja jó fjölmulum ég meina economist búna fjalla mikið og the guardian ber fjalla mikið um þetta washington post er að kjöluð, sem er svo aðbergerir og virðulegur fjölmular að að þar heil mikið til umflutun og frægust kanskje þessi bók michael polson þessa blaðamanns frá bandarekinum hey sem skrifaði þessa bók how to change your mind og og hann bara prófaði þetta allt sama sjálfur hey og, og skrifaði svo kjölferði mm -hmm. þannig að þetta er allt eitthvað ein Að, að, að í bari í þróun. Mhm. Mm þann að bara áhugavert. Hvernig þú komst aðeins inn á þann þetta með sem þú sagir að eitthvað sem að vananlega myndi þurfa eitt til, þá þyrfti 10 til. Þegar að þú varst þungblind. Já, þung þungblind, bara veist, fyrir kanskje þá sem er að hlusta. Eh, ef fólk er að glíma við þennan stað. Það sem eitthvað einn Síðan er aðrir sem að upplifa bara eitthvað sem væri hægt að kalla bara venjulega deburð eða eitthvað sem bara leiða. Geturðu líst þessum stað? Það sem bara er eitthvað neginn eins og bara bóðefnarkerfi heilans er bara tæm? Já, sko, við erum alltaf all ólík og það er eða leitt að sveiflast. Sko, lífið er geð röskun frá fæðingu til döða. Vegna þess að við keðd raskast ekki og þá var þetta bara ekki lífannar hárri ef við tökum við þannig hárri <gryllt> þanna og það er eðlilegt að geðir raskið stinnar ákveðinnar marka það er eðlilegt að líða stundum illa mhm það er eðlilegt að að að vera stundum mjög klaður og hlakka til og <gryllt> eðlilegt að upplifa þetta tilfinninga af því þetta spilar við þetta harmónía er líka við tilfinningar En þegar þú ferði út fyrir þennan ramma, normatíva ramma, sem virðist nú alltaf vera þrengjast meira meira, Jú. sorgur og gerröskun og það er alltaf vera eitthvað gerröskun sem skilgrænileg og hætt að þetta lifja, að, að þegar fer, telur þig og upplifir það því að þetta er alltaf upplifin einstaklinga og hún er að engin, engin einir eins að þá, hérna sko, það sem virkaði fyrir mig ég get bara talað tala um það vegna ég farið í þennan dal, sko, ábyggla fjórusunum og þá er ég að um það því að þegar fyrir svona oflætisköstu eða oflætisástand sem er náttúrulega bara óheft tengslahugsun að því að tengslahugsun virka þannig, það er bara eins og öllunahugsun ef ég segi græntahúsuru greint franskurinn nei skilu tengdu að við ja tengingu ja þessi blá ég skilu þonneur uh, ég sáum fjóra blað smára já, lafra, svona. og svo smári ja þá komi smáralendina lindjá vatn skilu þú getur, þú getur endast haldið áfram er að maní sko er ekki eldur að hugsunin bara fer út böndum og verður þessa tengingar þar eru það varðu rosa hraðar og svo fer að vera algjörlega bara heyrðu þar ni bíl númer ba 666. heyrðu 66613 eða 12 og 1223 og 36 eru 9 Birtiservis BA þetta er 9. flugbirtiservis Nei, skilju, þá, þá fer það að fara út í eitthvað sem virðist ólókist en er santlókist þegar þú skilir það þannig að þegar þú og er búin að vera í lengi og það er ekki stoppað, það er ekki einhvern veginn að sefa og sofa og skilu skiljum við fara ná balans að þá missur þú svo mikið að, að bóðum, bara tæmi bankan á séra og þú bara fer allt í óbalans og svo kemur þú niður, í niðurtúrin og þá bara áferðið unglindisko Bara og þá uh, uh, manjan er hundrað og þunglitið er bara tveir sko er, og þú að koma þér aftur upp í tuttu hvernig er þetta yfirleitt eða hvernig var þegar þér í tíma þar að segja hvað varir manjan lengi með 1 tíundi, 9 tíundu þannig þú ert að borga fyrir það ég er kannski 1,5 ár og 1,5 mánu er í manja og, og, og restin er bara þungliti og þegar þú kemur upp og kemst hérna lína eftir, að því að lífi er bara huglega upplega um hverju sinni og eins ömulegt og eitthvað finnst að kannski í þessu ástandi, að þá verður að betra. það betra það er bara Heimt. þannig og það sem ég gerir til að koma upp að, að bara, ég er svona spartanisti að ég er svona spartveri bara eða svona, úst, ég fer bara að var ég skrá allt niður og og hérna og er mér bara mm -hmm. og ég stilli rútínuna bara eftir sem ég get sko. Já, bara borða børsta tennarn borð, bara gera líti sko. en og, og svo bara heldi mér í og vanaminstri af því að vanaminstri rútína er er er preservation er presur, a a það að borga okkur en við gerum þetta öll mm -hmm. sama skápin í sundlaugini þúst við, við bara ferum í rútínu sérstaklega þegar við um aldri það er bara öryggistilfinning og það það við eyðum minni orku það ég var að að gera sama hlutinn þá notaði minn orki. Og þetta gerir maður eða gerði ég til þess að bara koma bara að, aðeins að, að, að, að og svo náttla hreyfa hreyfa sig og borða mm -hmm. sko passa upp á, á næringuna og svefnin og hitta fólk og einhvern réna en, en en þetta er of bóslært af því að þú vilt stundum bara deiga sko. Og ég ætla að, að segja deyja. sko eitt er að gera og framkvæma þessa hluti í venjulegu ástandi. Og hversu erfið er að framkvæma þessa hluti verandi í þessu ástandi þar sem er bara þú ert bara... stundum bara að vera með svipun á þér og aldrei að gefast upp. Það er bara ekki uppgefur þúst svo gefst upp alla 100 suma dag en mm. þú heldur á allt áfram. Mm. Þetta er bara það sama. 2 aftur frá 1 aftur að bara stundum 3 aftur að bakka og áfram, bara end þetta er bara struggle eins og var á fastu bara í, í feni. Mm. En þú veist það þú kemst upp. Og aftur. Mikilvægasti þátturinn fyrir utan að gera það svo að gera er tími. Eimmt. A og gleymar því ekki að tími líður og þúst og svo Sem nota hvenldur er að vera að búa við miðbaug. Allt dagur er allta Ég, ég veita það Þú þekkir það. Og sko? hér er enda bara, og aldrei eins veður þetta er bara eins og veri já, Eru þessi öfl ekki að hafa meiri ári? Ó, þú mikil ári. þ ég ég finna til dæmis eins og með mig, ég er allta allr svo rosa glæður og happy við við hérna júní og bara já. fyrir einstaklinga eins og mig sem hefur tilhneigingu til að vera ör, þá getur bjartast við tíminn verið mjög trikki. Ha það er eitthvað við myrkrið sem a gefur manni svona smá ró. Okay, dagurinn er búinn, bara klukkan ánna þetta, köldmatur. Það er alltaf bjart. Nei, þá bara ertu að fá göngu. Það er undir ákveði svona gæti þáki ítt undir ákveð maníaust. Jú, klárlega getur ítt, það ja, getur ítt undir. Jú, jú þú, þú, þú, þú hefur meiri orku yfir þjörtustu mánu það, það, það er svo mikil ratt um hina hliðina, þar er sér skamdeig getur búið til skamdeigistúnglimdi og já, svo, já, já, sko. já, já. En fólk getur líka farið mikið ójáfbægi á bjartasta tímanum. Já, já. Já, En ég held að þetta snúist líka bara með um að stilla svona innri vinnunum sína vegna þess að við erum með fimm skilningavit sem er að sjötta aðeins opið, meðlætt neyr mm -hmm. en við flesturum bara meiru og nefumun og, nef og, og snertiskinn en, en við getum stillta innra líf okkar og þess að það sem er að valda okkur oft erfileikum held ég í lífinu, sérstaklega núna í dag þegar að, að því hvað er í búi sko, það er rosalegt framboða að og upplýsingum og inputti. Þú getur tekið alveg roslætt magn af dóti inn. Mm. Alls konar, all star á heiminum. Hérnir er ég var alvast upp á bara víðjólega sko. Eimt. Það var bara ég er nú ekki kominn. Geti farið í hröðan. Skilum það. Ja. Það var bara eitt aðgeng. Nei. Og það var bara, það var ekkert sjónvarp, það er 15 áurr stillmyndir. Heyrðu, hvað á að gera? Far á kórhæfing með mæmmu. Já, ja, ég skilu. Það var bara ekkert í boði. Og það var bara ömulegt en svo eftir að það, það bara ógett sko. Og en er svo rosalega miki í bóði og og, og þar er all margi svolti að sukka í þissu sko, það er allt í lagi skilur það alveg skil við, að nota miki af alls konar sukka í því semónum og ja að nota skinnfarinn sig miki alla augun skjálvíð og allt það en sko það er þarna element af því að það sem við skynjum að það við bregðumst við því bæði í innri viðbrögðum og stundum eigum við til kommandgerunum að taka inn viðbraun og setja viðtrí viðbrakt. Emin. <laughs> og og þúst þe þetta er bara ekki tara holt. Og stundum þurfum við bara að vera ein í náttúrunni og vera bara þar með tíðinni í náttúrunni bara hátta, þúst bara hátta taka inn allt nema bara náttúruna. Nei, nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. O svo er margir sem bara setja eitthvað allt út í ytri verið brraut uh, uh. aðir birgjað innri aðir birgjað innri nákvæmlega og ég, ég ég fundi fyrir mig svona tímabil þar sem ég finnst bara svona in, það bóvar bara information overload á heilan og þá finni ég mér þetta það þar sem ég þar er bara ekki búna að ná að processa þetta. Nei, svo feruðu í búð og ert að hugsa ykkur, hvað ég kallar að að þá þarma stundum eins og segir bara fara eitthvað og vera einu staðar og ma finnum bara þá byrjar svona að búið mér í ró yfir mann af því að þá er eitthvað henni sem að sé að detoxa overloadið sem er búið að eiga sér stað Já, já, já, já Þa, þetta er alveg rétt og, og það er þetta eitthvað sem við eigum erfitt með því að það er líka áreiti á okkur að breyðast við uh -huh. og það er búið eitthvað allt og snjallvæða allt og allt er mælt og mælt og það er allt orðið bara eitthvað O svo nota eru tveir heim, heimar að mætast eins og við séum í stjórnkerfinu og allst að í samfélaginu tveir heimar stórur heimar og svo eins og geymskip í Star Trek mynd að mætast einhvern dag og þær mætast einhvern dag rosa hægt skilurðu og annar heimarinn er gamli heimarinn funksjónalisminn lögfræðihyggjan strúktúrin uh, skinnsöm og bara kantianisminn hérna bara alveg sem við erum bara strúktúrar í samfélagum okkar þetta er bygging getu stofnun hún er þatma, og þetta er stofnun hún er þafma 10 ráðendri 165 stofnanir 69 sveitarfélög er ein skilurðu þessi heimar einmið All, allu lögrétt Og svo kemur tækni fram fara heimurinn þetta. Seg ég bara heyruðu við getum tekið strauminn og deilt bara öllum gögnum sem sofum bara hérna þvert yfir allt og svo þú þurmir engar stofnanir hérna milli bara fólk getur nálgast þetta bara sjámt tekjunum og allt þetta eða semst aplikasjonarnar og þessir heimurar mætast núna í Íslandi og ríkinu og svo gömlu stofnunum eget, og, og, og ma bara horfir á hvernig þessi tækni fram fara heimur. Oftra <hæmur> jarða hérna gömlu þúst allt þetta gamla establishmentið og það, það á móti ekki ópenilega en svona einn interesserar að, að, að já, bara nei ja ja hugsað er að við munum snúa við taka gamla fólki sem er á móti allum breytingum mm -hmm. svona heilt yfir mm -hmm. og og taka þá á valdastöðunum og setja þá og setja unga fólki við <laughs> skilur bara til þess að aðeins að setja smá kvata en kannski af því að ég, ég man alltaf þegar ég var sem erfiðausturinn í stjórnaráðanum þá hringdi ég dræðandi eða svona ja orðandi stjórnarmenn og og ég með honum og hann sagði hérna hhéðin En, já, sagði bara í menturskóla Últu lesa hann aftur? Já, já Tölnum svo saman aftur Svo fór ég að las birtting Svo hittustu aftur Það er mér að Og hver er að lært á með bógrunnar? Já, maður er á rækta garðinsinn Já, byrjuðum var ekki eitthvað meira Jú, það var anna að bóskapur, já, alveg rétt Já, hver hann? Það er allt eins og á að vera Skilu, að, úst, þú mátt ekki rykka båtnum á mig. Þetta verra alltaf bara að fá að hafa einhinn tíma. Eimt. Og við einsteldningar við bara eins og við stundum högum í tíma við bara verðum að fá allt strax, sko, strax sko. En nú er að velta þessa fyrir mér sem var að segja núna með þessu í COVID tímabilinu. Já. Það sem er að hugsa mér svo bara með þá sem er að taka ákvaranar. Þeir er allir yfir ákvaranum aldri. Já. Eins og þú ert að segja mér bara og það er áhugavert að hugsa á þetta sko út þessu, að, hérna, með að, með að uh, en sko taka ákvörðun hvernig leitir að sjá fyrir ráðherra sko þú ert með þingflokkið þú ert að, að, ja, að, að, að, að, að vera um ja, á þingi þú ert með ráðuneyti með fullt af starfsmönnum og ráðandi stjóra og svo ertu með sósa ágenduna þína þetta er bara þetta er bara þú ég forsetissværi morgun var í Harmagatón og þú þú óskili hvernig óskuppum átt að hafa yfir sér niður þetta algjörlega sko og þá þar sem trysta á góða embættsskólan og og þetta allt saman þetta fína þú komst inn á og hérna kort að var ekki bara í þegar þú fórst í viðtalið til Snorri Björs þá varst tala um tímabilið sem var í fyrra varst með tölur yfir sko hvaða voru margir anna kort vaturnleysisbótum erlsku eða vinna fyrir opinbera. Já, ég, ég ég er búinn að vera velta þér svo mikið fyrir mér en ég vissi ekkert að verið sko, verið svona hátt. Þetta var 141.000. Sko, 141.000 af 197.500. Já. Þannig 197.500 er heildin vinnandi einstaklingar á Íslandi eða á vinnu já, já, já, vinnumarkaði. vinnumarkaði. Já, á vinnumarkaði. Og 141.000 á ápríl-maý og ári voru 141.000 á launum eða bótum hjá opinbera það var rosalega miki. Það voru 56.000 manns og 500 að vinna fyrir einkra aðra öldrun. því þetta er það sem að ég er búinn að hugsa um í kóvít tímabilina hljóta að vera stóra verkefni okkar. Já. Hvað getum við gert til þess að taka ekki allt súréfni úr einkeginum? Jú, ekki. jú, en það er aðeins náttla minna, núna er heildaratölun í kringu 26.000 manns sem er náttla mikið. Og þar eru 24.000 og, og endurhöngulífri. Þar eru 50.000 manns. Og örkutöldurnar hafa rosa miki, ég myna, 1990 fyrir 30 áram er 7500 manns og orku í dagur það 20.000. Það er 200% aukning á 30 áram, menna þjóðunniðu fylgaðum 40%. Brust. Og, og þetta, akkur, þetta, er, þetta er bólgan þetta megin og greininga bólgan henni Akkur er þetta svona rosalega vikum. Við þurfum að ræða þetta. Já, Brynja Nýhelsson tók eins og umræðu þérna um ég. Bara núna. Hann tók eins og umræðu þérna ja, um ég. Og hann var sko húðskammal. Já, já, bara, svona, þetta má ekki. Vegni svo nú tal til dæmis. Því ég vertu sá mér sjálf meðan við öll lífin sem ég hef tekið og alla greiningarnar ég gæti alveg verið öryggur. Og og ef ég gæti verið að hvað þá þú? Jú, er málið er það að örkar kan byggist á þremur flokkum. Það er eitt að detta af hesbaki eigiaferði við 22 ára og mænan slit. Akkurat. Og þú ferir hjólstúl. Mm -hmm. Það er eitt. Það er líkamlegu fötlum. Svo er að þroskahömlunin sem er ráum við. Akkurat. En svo er sem er 40% að örkupótanum. 40. Er það, er það 40? 50, Er... Þróskuhamlun, líkalegur fötlun 60, geðfötlun 40 Geðfötlun er afturkræf Ég þekki slatta fólki sem við fengi geðkræningu, reykt hass í skóla dottur skólum, enda á endurhæðingalífi dottur inn og örgkabæður Ná bata, ná virkni, ná fullir virkna vinnumarkaði, ekki lengur örgjar Skiljum við, að hún Apparat. er afturkræf Hinn er það upp af þessu marki og stundum alls ekki Og það þarf að vinna með þetta, að búa takast á með þetta starfskyldum allengi og alls konar svona leiðir en ég finnst stundum líka að það þurf að meira þarna á ability en ekki disability, Amen. skilur. Og vinna með þessa þætti, að það eru með bil kannski, þú færi ekki alveg strax í nörg og betri að þetta uh, getur komist að bóta úr þessi skerðingata sé eitthvað, þannig að sé eitthvað opanna þannig að þú getur verið á bótu menn unnið, skilurðu, y Ég Ein, ekki er að opna þetta. Ég væmuntu bara ef þú ættir að segja hvað þú telur vera bestu leiðirnar sem hægt er að fara til að hjálpa fólki að komast aftur á fótuna sem er með örorku út af geðrænum kvöllum. Vina virkni. Já. Og hvað, hvað væri ekkert að gera betur hjá honum opinberri því? Bjóða 30-40 20-30-40% störf. Eimmt. Virkja þetta miklu betur. Það er bara erfitt núna þar er svo mikið atvinnuleysi en en þú, það þarf að taka þessu umræðu í heildarsamhengi og ég veita flokkarnir og politikinn hefur fullan vilja til þess. Tryggingastofnun hefur vilja til þess. Örökjabandali hefur vilja til þess uppáakonum marki. Þeru er ekki hryfnirastarskytumaði margir þar en ég úraspyrja þurriði hörpu ég veit Ætjá. ekki en ég veit bara að það verður að verður að taka sömræðu og þá bara debatinn sko mm -hmm. og, og komast ekki að því verum alltaf í þessu kervið og svo mörgum kervum okkar í búta sem bara lagum lögum þetta aðeins aðeins svona, færum þetta hljóðu nema að, skilur, aðeins mm -hmm. ala, en það má aldrei eitthvað neginn prófa vegna við getum líka alveg prófa eitthvað nýtt almennt í lífinu og gerst það í þessum tilrönaverkefni í 2 ár eitthvað. Og sé ég bara til og að gangur ekki, að bara hættu við það. Akkurætt. En síðu verðum að, að þora prófa eitthvað alvelnít. Hvað er, hver eru aðalverkefnin hjá okkur í geðhjálp? Ah, fokkast í ker. Nei fyrir þig, <týð> við, við, við erum, erum hagsmannaþjálfefélag fyrst og fremst. Hugsaðu bara sem talsmenu, úr, að sem sitna á réttigetildeltu öryggisskældelt, þar er engir talsmenn, við erum að verja hagsmuni þær sem búa við gæran ráðskorunir og og og, og þeirra og á og svo sinnum við nota alls konar svona heilsufæðingu og forvörnum ég meina g vítamíni var eitt svona Akkurat. og og og hérna, 39.is var annað verkefni sem við til að, að benda á sjálfsvígin og og svo geðhelsunar ja klárlega og svo erum við vali mikið ber, berjast núna með, í, í kringum það að vera breyta fjórum lögum til dæmis núna að lögregralögum hegningalögum lögregrettu sjúklinga og lögregrettu fatlara öll þessi lögjöf innufélur þegar þvingun og nauðung sem við náttla erum mjög umhugað um og og og og hérna, viljum helst breyta en þessi fjóru frumverk þær með ólíka nálgun og við erum svo kommentar þetta allt saman en en þetta er svolti sérstakt núna því að öll þvingun og nauðung byggir á skaðalögmæli John Stuart Mill. Og Mill sagði fyrir löngu síðan sem svo lögfræðingar tóku upp í laugin í Evrópu frá um 1800 og eitthvað hvert siðasamfélag. Og ef við erum siðasamfélag Hvert síðar samfélag hefur það rétt að svifta einstaklingfrelsi síeinn hættulegu sjálfsröðrum. Og nú er við búin að fá útforslu á þessu lögmáli í heilt árr öll þjóðin í COVID. Akra. Er ekki búin að svifta okkur frelsi að bara takmarka frelsi okkar því að við erum hættuleg. Er ekki sagt? Jú. Jú 100%. Já en þetta lögmál er búið að vera viðvarandi fyrir geðsjúkar lengi vegna þess að 19. grein lögráðsklárna segir bara sjálfræða maður verður ekki vistar gegn vilja sínum að sjúkrósi. Svo kemur Nema. Þú skilur það. Skilu það er bara hann verður það ekki. Nema. Só kemur undan þarfan. Viðkomandi sem er geðsjúta. Eða vera la lí cro associé. Þú aftur er vera sett geðsjúta manna, maður getur bara sagt hættulugur. Var ekki mm. það sem þetta sístum? Skilu það er bara bór tengja beint á milli geðraskunnar og þú situr hættulugur. Það er bara engar rannsóknir sem sína það. Og þessar er við stöðugt að takast bara síðustu síðustu viku, þessari, í þessari fyrsti þessari viku með velferðarnefnd að ræða breytingar á sjúklinga mm -hmm. bæði vorum að gagngreina ferlið hafa vantað samráð og og og svo vorum við að gagngreina hérna, og komum til tillögur að að því að okkar útópísk tillaga líka bara þessa við prófum þá í 2 ára að vera þvinganalaus land bara hátt öllum þvingunum af því að hvað myndi fer ekki saman meðferð að þvingun er eins og 27. grein í lögraframlagi segir líka til um þvinga lyfjagjöf og svo ætlað er núna að opna meira að í lögum réttindi sjúklinga með að, og þeir var að fara þvingun að þú vilt ekki borða eða þú ert ekki eða hreinnlagt þitt eða burstar ekki tenn þá sölvu ekki tennar og svona þving skilur það er bara opnað þvingar í hina hjúkrunarheimilum og, og öðrum stöðum þannig <tjum> við erum bara velta fyrir okkur bara mannréttindum og frelsi einstaklingsins hvenn ég var með Sigursteinn Mássoninn í viðtali og hann <tjum> hefur upplifað svona og ég eigin skinni bara þegar marr að koma heim úr balkanska stríðinu já, og, og danmörku og þú hefur upplifað þetta líka uppbyggingu í ágeðsýkrósum í Slóvakíu og Búlgaríu og Albaníu og víða. Mm -hmm. Þar að segja, þar er, er allt verið sé þvingun, búrarými er allt annað sko. Það er engin að fara að tala um það hér að setja búri við En bara er svo sjálfræðis swifting eða eitthvað slíkt. Já sko, það er allt það er bara prósessun er verið sé sko. Frelsis hér heima, það kemur að sko nú rétt að tala um nauð, hún að tala um frelsis Hún hefur þrí Læknar geta haldið þér ef þú stígur yfir þröskulda og heilbrigðisstofnunni í 72 tíma gegn og þú getur ekkert sagt. Hver er þá þannig? Já, já. 72 tíma. Metir da svo, samt 19. greininni og það er síðast stóra hættulegur. Hvernig ferum við að segja þetta? Það að er 3 eif... er 3 Fyrsti fasinn er þessi, 72 tímar. En, en er nóg að hérna læknir meti það yfir eða vaktandi og yfir að þú sért tættuligur sjálfur öðrum Og þá er þetta haldað er í 72 tíma. Eftir það að þá er að 21 dagur. Það er svo kaldur nauðungavistun. Og ég hefur reinsla því já. Og, og þá þarf á þurti alltaf undirskrift sko fjölskyldunar en það því var breytt 2015 nú þar undirskrift sko, við viðkomandi sveitarveigils. Eimt. Og og dómsmál rannsóknir. Þá er alltaf haldað er í 21 dag. Og svo er að sjálfræðisþingin. Hún getur oft verið til miklu lengri tíma, 6 mánuði eða 8 mánuði 10 mánuði. Og þá ertu að fara fyrir dóm þá er dómari sem ákvarða það en það er geðlæknirinn sem sem talar fyrir því oft er þetta uh, einstaklingar sem eru sjálfræðisveftir er ekki 6 8 mánu og... í inn á öryggisgeði. Við færnum aftur í rannsóknina sem við vorum að tala um með Já. fólki sem kom inn og sagðist þeir er Og svo voru bara allir læknarar og þeir um þetta þeir fólk var að reyna að halda því fram ney heyrðu þetta var allt í plati. Já en þeir þeir vildi ekki sleppa það um út nema þeir játtuðu það að meðferðin hafi og þeir hefðu og mm -hmm. En er að segja er að segja, að verið Já, já. Þetta er náttúrulega ekki smálaðið að svipta sem við erum að segja er enn að vera þetta. Mögulegar aflegingar ofbeldis sem oft kemur til þegar að beita á þvingun og nöyðung mm -hmm. geta varað miklu lengur og verið erfiðari fyrir viðkomandi einstakling heldur enn geðröskunin sjálf. Akkurat. Það er það sem við segjum. Akkurat. Við þurfum algjörlega að stilla þess í lámark í dag eigum við ekki tölfræði við þetta, það er engin sínileiki opgata eftir lítið efur brásin sem stöðum hérna á hendurnar á okkur þannig að við, við þurfum bara gera betur og í fyrstalegi þannig að hafa eitthvað tölfræði það þarf að hafa sínleika, það þarf að eitthvað, eitthvað eftir að vera frumkvæði skilda landlangsembattsi sem er ekkert virkið í þessu, nánast ekki neitt það, bara að mættu standa sig betur mm -hmm. skilur þannig að það vera eina eftilssembattsi sem funkar almenlega hérna er umbúsmar alþingis. Mm -hmm. Hvað með að því þú saðist það var sjálfur reynslu af Hverju, hérna nöðungar? Já, já. Það sem ég hef heirt af einstaklingun sem hafa farið gegnum þannig ferðlir að það verður oft út að þetta var þannig að það hafa fjölskyldum meðlum sem þarf að skrifa Það verður oft samskipta rofið í 20-30 ár og lífskeiðaskerring. Ég veit um bræður hérna sem að það ekki talast við í 30 ár og þess vegna börðust við hægt fyrir því 2020 13 14 undirbúning á lagana breytingu lögreglasanna þetta er tekið út og var þetta var tekið út en hins vegar var nauðlæknandi fram að <gur> 5 fundum að 72 tímar sem áður voru 48 að fór upp í 72 Já já já ég skil. Þanne Hvernig er þessi tilfinning að, að, að því einstæklungurinn sér da ekki þegar þetta gerist að hann séi í ástandi sem að réttlætir þetta Nei ég en ég mena hver er þess megn ég ætla ekki að gera lítið úr því að verður grípinið en það á alltaf reyna allan möguleg káði getting people to want what you want them to want, svo kallað soft power Akkurat. reyna þetta Akkurat. en hver er þess megnur að segja til um það hvenar einstaklingur á hættulegu sjálfum sjálfum og hvenar er einstaklingur uh, skilu, þetta er svo ábóðslega erfitt og, og þessna er svo jákvætt bara fyrir tvein-threin vikum tók lögmanna félagið til og helt málþingum nú auðung og þvingun í heilbrigðisþjónustu er ekki heilbrigðisþjónustu og þannig hætti miklum er miklu að rætt núna og og það eru breytingar eins og séi á þessum fjórum lögum og, og, og, og það er verið að ræða sig mál og það er verið að ýta á eftir tölfræðinni og það er verið að reyna að bæta sig og Evrópuráðið og umboðsmaður er að, á eftirhlutum og mm -hmm. og svo náttla fara að staðe sig Arnarholts rannsókn sem á að fara þús 70 ára aftur í tímana skoða bara allt hérna í í, í og á sama tíma núna veit ég til þess að ríkisendurskoðan með gerbrýðis gerfi allt undir í endurskoðan þannig að það er þessi gaggrinni að virkilega hérna, vakið viðbrögð hjá, hjá systiminu gerfinu. En þannig erum við í bara rosalega miklar svona kjarna siðferði sem já. síðan er Því í miklu vægari mynd en svo þú sagðir áðan er náttla búið að vera gera svipað við okkur öll núna síðast ári. Já það er búið að ekki ég... búið að svipta okkur frenzy, það er ekki búið að þú sé lokaðina herbergi 21 dag sko. Nei spú, nei, nei nei, ég er ekki að berjast það sama. Það er búið að takmarka frels okkar út frá sama skaðalögmáli. Þetta er alveg sama lögmálið. Já og einmitt og þessuna finnst mér hefur fundist skort talandi af því vi, vi um á ánum umræða og debotin og allt þetta. Já. Mér finnst þið að það er leiðið ár og ekki við, við höfum ekki ennþá Nei. tekið umræða um síð, stóru siðferðljóru spurningunar sem er hversu langt má ríkið ganga í að grípinni lífólks Jú, en þetta er alltaf að sama Allþingi er bara að geri í, í makrómyndinni Þú veitum að frjálsana vilja eru með inn og almannahöll hérna hinn með út að vegað að meta. Heyrðu þú máttu ekki kera hraðar en 90. Akkura ekki. það er bara að við erum búin að meta þann almannahöllur á hámark við með því að hafa 90. Einmilt. Þann að alltaf er þyngið að meta þetta. Heimmi. Og og nú er bara einhvern Þóralfur sunnar svolti okkar ja ég vil nú ekki séa ríkisstjórn er en hann er sunnar svolti í þissu sem er bara bóvar vera frábært og og og og, og sérfræðingarnir og allt það. að. en við höfum hins vegar ekki tekið Okkur það okkur þar með grímu það er alls konan confrontation sem hafi orðið út og um yeah. bæ og b yeah. borg og b Hann er viðum ekki rétt þetta út úr þessum forsetum. Út af því umræðan fer svo gjarnan hérna í einhvern einn að, að þetta að jafnvel þó að manni finnist hérna og ma gerir sig grein fyrir því að þeir sem að hafa verið að sjá um þetta er svo og Já, þú nemndir að hann forsetissóttara heldur að, held að gerir sig flesti grein fyrir það, þetta eru gríðarlega vandausumstörf. Jú þar er allir eru að reyna að gera sitt besta. Allir að, að gera sitt besta. Þa. Það síður ekki að við getum ekki og ekki taka mjög gaggrína umræðu um þetta allt sko. Nei nei ég meina sem stofnuðu heimasíðu og svona. Uh -huh. En þau eru svoltið maður upplifir að þau séu annað hvort það er svona ákveðinn lítill hópur sem eru alveg sammála og hinir eru bara jarðaðu þau sem fífl. Í staðinn fyrir að það, sé, það er bara gífurlega heilbrigð að það sé einhverir alþingismenn tilbúnar að taka þessa umræðu og þóla óvilseldurnar sem því fylgir. Sko. Já, en það er bara að geta debat og svá sko það er bara eitthvaðu fjölmilar eru bara weiss, hvernig staðar núna, stað núna og að undir Er ekki hættur? Hefur ekki áhugjur? Þú vissu það bara þetta þetta hjálpar engum sko. talandi um þetta því að Óttar gerði gæðleg... Er ekki áhugjur sinn neitt? Nei Óttar geðlanir kom til mín svona 3-4 mánu eftir að Covid byrjaði hann sagði bara að það væri svo mikið af sjúklingum hjá honum mm. eða fólki sem var að leita til lands sem væri bara hérna kvíðin var að blóssu fyrir valdi út af öllum þessum fréttum. Já þetta viðheldur þessu upplifir þú þetta gegnum þín störfin sem ég geðhjálp og svona þú veist, bara, þess, það er alltaf verið að tala um okkar viðkommist og hópa, já, mér finnst já. þessi viðkommi hópur gleymast sko. Já, já, það, það er alveg rétt en, en þess að ég sé bara svona stemmingin eitthvað ný fréttamönskunni er bara mér finnst þú stundum of, of grunn og að þetta eld eldafólkun í sundlöður og heita pottextur og sunnur sem spurði hvort það er ekki áhyggjur og eldkóð mér stendur bara, jú, margt er mjög velgerst, karljó og svo, þetta er allt svona fínt, og... en mér finnst vant að þetta þess umræðu aðeins kanskje deeper level eða eitthuð debatum svona eins og þú talarum á um siðferðisþættina og mm -hmm. og bittu á hvað forsendur erum að svifta fyrir getakmarka frelsið mm -hmm. og, og og og svona leng svona aðeins í stærra samstæðu Já því bara eins og staðan sem við erum í núna við erum að taka þetta viðtal er nýbúð að herða aðgerðirnar þá væri mjög eðlilegt að verið tekin umræða er að okay hérna, við skiljum við þetta öll en það samt í mars 2020 þá var okkur sagt að hérna þetta ætti að vera tímabundið og þetta ætti að vera ákveðinn tíma þá átti þetta að vera út Þurfum við ekki aðeins að fara yfir það hvort við séum sömu rök núna og einhverjum leita vegna tekst okkur ekki tilstaklega vel að eiga súna umræða án þess verði mjög mikið þanna fólk fer bara í manninn nei í við kemum þú bara ekki fyrir það er morgunfréttir klukkan 7 og svo bara líður tíminn og dottir til kominn í ráðstefnu klukkan 10 og svo bara, stu, og, og, og svo koma háttir fréttir og, og svo vinnur ert þú í vinnunni og svo bara ertu kominn heim svo er kvöldfréttir svo svo stöð 2 og svo kvöldfréttir og þú það er bara, þetta er bara ekki pló, við, þetta er ekki okkar en þá það er alltaf þúst við, við erum allt við erum samt að að réttir Það eru alveg þættir í dag sem, víkulógin og ymstall rásætt og, no. og þröstur helgar svona með þætti, þetta er aðeins svona einhvern veginn, en það vantar einhvern veginn svona bara einhvern, finnst mér stundum einhvern debatátt það sem hvað ekki hlutinu tegni no. aðeins í víðara samingi og, og ekki eins með svona einhvern veginn atbyrði dagsins einhvern veginn undir. Mm -hmm. Það er það eins og í kastlur nú það er bara Þetta er svo þetta að ræða um eitthvað sem er tíma tímalegt. Það er tíma í staðinn fyrir um þetta stóra spurningina. Er já. þetta siðferðilega? Já, ég sá bara fyrir mér þáttir svo 72 þar sem maður átti að reykja pípí settur og menn voru aðeins ogna bara ekkert að flíta sig nú allt miklu. Já. Leykur pípí. Já, örugglega. Ég búið? þú ættir að vera með pípuna hér. Já. Men geta endurvakið þessa tíma. Já, já, já það sem er í raunandi núna sem reykjarmenn með segjast stundu þá þurfum að fá reykjarmenni ég held nebla að við munum leysa þann miklu vanda af mætti reykinn ég held það kemi veg fyrir miklun <laughs> að, að, að er... en hvernig upplifuðu af því þú fylgist miki með þessu málum þú ert formaður geðhjálpar hvernig upplifur þú geðhelsu þjóðanna af því að ég hef rátt við þó nokku marga geðlæknir og sálfræðinga sem hafa verulegar ábyrgir af því það sé ekki kanskje verið með talant um þetta með eitt af þæm atræðum sem skiptir hvað mestu máli fyrir að fólk er erfiðustu aðara félagslegu tengslin og þar er mjög margir að missa þau til dæmis út hjá sér. Já, þetta líður alveg... ekki haft alvarlegar afleingar. Jú, jú, ég meina lífið er að bara grafallett sko. Nei, þetta hefur það að sjálsku það sem við gerðum strax uh sko uh, þetta er þáttur sem sem við höfum hugsað töluvert mikið um af að þær sem standa höllustu fæti þar að segja, eru örgðiðar vegna gerðaskunar, eru félagslega einangræðir og aðgengi þeirra, hlutverkarsiti eða hvað þá, að, að, vin eða hvað, hefur verið takmörkuð og þetta hefur mikil áhrif á þennan hóp þessi ástand hefur líka bara almennt áhrif á getið allra mm. og, og þannig að það sem við gerum strax var þetta við fjölgum, sko við viljum helst ekki vera með sálfrænga Vi viljum bara ekki vera um heilbrigðisstofu af við erum að gagnræna á þjónustuna. Þannig að við viljum síður vera sjálfvirka þjónustu. Mhm. Mm af því að, að skilur, það bara passar ekki. Og og hérna þannig að en við engar síður erum en með sálfræðinga af því við viljum bjóða þeim sem ekki hafa allt of mikil efni að geta leitað til sálfræðinga af því það er ekki enn buu útfarandi yfirgræsluna sem var samþykkt að, okay. að alþingi í fyrra. Mm -hmm. Er ekki buu útfarandi? Nei, er ekki Þannig að við erum núna með tvo ráðgjafa, þannig að við hefum haldið því og við finnum fyrir því að, og fundum fyrir því sérstaklega síðast og síðast ári og opyrinn þess að, að það hefur aukist að, að, aðsókn og, og, og að, þannig, að, þannig að þetta er þáttur sem er klárlega við, við vitum að, að þarfa að skoða og, og, og að, að það fá uh, Teams og Zoom og allt þetta það, það er bara ekki það sama og fólk á þessar stöðu býur oft eitt og, og getur orðið mjög félslega einangrað og, og það er graf alveg sko, einhver, er, skerði lískið þessu mikið. Höfum við einhverja tölur þú saðir á þannig 39 það er vandalega byggt á meðaltalstölum Já, það er byggt á meðaltalstölum síðustu 15 að 20 ára Höfum við einhverja tölur um stöðu sjálfsvíka eftir að COVID-byrja það? Ne eh reiknar þetta alltaf út út frá dánu og er vanti að koma með tölurnar svona einhver tíman upp á ég minnist þegar upp á miðbik ársins og eftir þann að talan fyrir 2020 eh e, e, ætti að koma einhver tíman í sumar sko Já, okay. og en ég hef grunnd það að hún sé töluvert mikið yfir eða töluvert allafan yfir þessu miðaltalið sem við það er svona tilfinningin sem er hefur. Já það er bara það er þannig. Þún er yfir þí í því, sko við mm -hmm. við vitum það fyr, nokku fyrir víst en við er ekkert með eitthvað á tölund en þetta er sjálfsær eini eða ja hluta af mælikvar sem höfum á á geðilsu, sko í raun og veru er mm -hmm. tíni sjálfs og en við höfum svo sem ekkert verið alls, eða, sérst, alls ekkert í uh, erlendu erum ekkert sko er ekkert þræðilegt sko nei, nei. en en hérna en þetta er alltaf þetta snertir mm -hmm. Og þetta hefur áhrif á svo marka eða svo na litlum samfélögum þá og líka bara tilrunarnir eru allar að að að hérna þetta verður áhrif á mjög marga en þanna við sjáum líka fyrir okkur bara kerfið þyrði að, að breytast nú er að rísa nýtt landspítali og þar er mjög jákvætt að að fyrstu hæð spítalans verri sameiginleg braumótauka. Mm -hmm. það að fá allir að sömu braumótauku. Mhm. Mm það er ekki bara að því að í þessum 30 árum sem ég hef komið að þessu máli að, að þá hef ég hitt ófærðlega mikið fólki sem hefur verið bæði aðstandendur og þeir sem hafa sjálfu verið að glýma við erfuleika. Mm -hmm. Og þegar hún spyr, heyrðu, hvað, hva? hvað hef að gera? Hvað stað fara? Hva? Getur þú bent á? Og þá bara sittum að stundum eftir, já, heyrðu, það er náttúrulega þarna brámátuka getildar. En skilur, mm -hmm. en ég held bara að það séu fæstir sem ég hef sem hafi alveg, sko, það geta kanskje farið bara heilsugeyslunina fyrst sko. Skilur, Ein, ég skilur, það, ég skilur, það. er ekki allir sem þurfa að fara á bráðamótingu geta til dæms. Og hún kanskje er svona bombarderði eitthvað neins af því að það er það eina sem kemur upp og það er svona þarf heilsugeyslan hún er að þí að stíga sterkari inn og búa við þekkingum sem getur tekið á þessum vanda og rannsóknin undanfarin ára, ára og tugu hafa sýnt að 30 til 50% af þeirra sem koma á heilsugeyslunum er að koma á um vegna andlegra eh kvilla ja uh, ég meina þölurnar eins frá virk sem er náttla svona sérstakt sem er svona svolti fyrir, svona fyrir utan kerfi og reikir á prósent hlutaltað af <töfnum> að þar koma 13 14% á ári og mér skýrstó að forstjórnum að 80% er komu vegna ændra ge eða geð gerðanna áskorunanna mm -hmm. en summi er náttla líka vegna stökinu sem þú sést blandast svo saman skilurðu þar í heildina ja þann þá er hann sé hár tölur og Hann að, að vildi bara af því að þetta eru 3 sem heilbrigðiskerfið er. Þar er, er hérna þar er heilsugeysla. Þar er sem er í bara 2, bara FSL og LSH. Mm -hmm. En þær eru heilbrigðistofnar í Sauðagarhöggju og Húsavík og Vör, mm -hmm. Suðurnes og og svo er það sérfræðilegar sem er notað dýrasti kosturinn en mm -hmm. en við erum ekki með tilvísunakerfi þarna fólk getur bara fari beint til mm -hmm. sérfræðinga og og og og, og, og sláandi svona umsögninni í í, í kveik þarna í me, me, me, me, me og myndgreiningarnar og Völlan arðin og allan það allt saman en en en en nú er þetta heilbrigðsvæði og fleiri búna veran stilla þetta svolti af sko og, og við lítið 20 30 ára hefur verið einmitt að efla heilbrigðisgeisluna en en en hún á ennþá finnst mér tölulegt í land sko bara með að geta orðið svona fyrsta mót fyrsta alltaf langan tíma ég hey, ætla að opna þessa klukuna já ég gerði þetta hlítta okkur jó jó er hlítta er tíma breyta kerfum og ég ætla að spyrja þann að sko, það er nota ein stofnun sem þú er unni fyrir sem hann var hévaði saltu tilfinninguna sés á stofnun núna þar sé bara allar þjóðir að fara eftir því sem World Health Organization segir. Já var að vinna fyrir fyrir þá stofnun? Já slókani hann var who cares. Nei who cares <laughs> really. <laughs> já, hún gerir það svo sannarlega. En sko <laughs> já, þetta er svo sem oxymoron ég veita. Tungubrjóttur Þannig uh, uh, að <laughs> brjóttu þetta eins upp Nei, sko, uh, ég var þar í rúm fjögur ár og ég upplýði sko að ramminn var répp stóra listavörki Hlutast starfsfólksjáhú á Europosumstóðunni sem vann við administrisjón var rétt tæplega 50 brúst að heilta starfsmannafjölda Hvað felst því að vinna við administrisjón? Já, bara að bóka mig það Þú skilu, ég, þú uh, ekki eitthvað um heilbriðismál Ég skilu er bara í stoðkerfinu og þannig er búrókrasið er mjög þung, er rosalett bákk. Þetta er óbærlegt bákk mm. Hú er enn oru sko ein og 5 regional eða 5 eða 6 regional offices. Þannig er Evrópuskristofan er í Kaupmannahöfn sem er uh e, ábrigð fyrir 53 löndum frá Úsbekistan til Grænlands. Þannig er Evrópa í skilgreiningu hú er sko með Central Asia líka, Með Asia og öllu austu öll og rosa og og þannig þann er það er skiptst sjónu þann er í Genf og svo eru jað 6 regional offices að svæðiskristór og evrópskristón er er er í er í Kaupmannahöfn danir hafa verið mjög dæguleg við að draga til sínn sko erum UNICEF hluta til líka og smærir hafa dæguleg við þetta sniðutjóm <tjum> og, og og hérna þannig þann að vinna hérna er eins og þú þetta er svo high level policy og ég mín vinna hérna var til að koma að því að skrifa stefnuaðgeraráttlum fyrir öll öll evrópuríkin í sem var samþykkt 2005 en það er svo langt síðan ég var þarna mm -hmm. en en en þetta hefur ekkert breyst með með hún er mjög þung og þó að sná nánast að ég sé ekki að þurfa fullt auðeybláts til að fara á klóstri það það, það það er ekki þannig sko Nei, en það er næst við þí er já, já, alveg alveg næst við sko það er þetta er mjög þungt og og og alla heimildirnar og öll auðeybluðin og allt þetta þannig að það, það sem sem um stoðkerfið mm -hmm. bara vagninn sko. Er eðlilegt að því það er kannski eitt af því sem hefur komið svona mér hver mestu óvart í þessu kóðu tímabili, það er hvað öll öndri gerð eins einhvern veginn, ég, mér finnst að vera þann, mér finnst, <coughs> mér finnst þetta vera þess eðlis, að það væri einhvern veginn lógist að það væru ekki allir að gera þess Ég vil ekki, bara ekki forsendis að draga álítanir af þessu sko, ég, bara sé að löndur er náttla með pólsetninguna mjög mismundu kominn sko brætar er bara hérna kominn með 5, rúmlega 50% með fyrstu sprautu mm -hmm. núna sko, þegar við erum í 8,6% í heildina og og hérna en en það er ákveðin samstilling sem fer náttla fram í gegnum eins og þessar hérna sameiningu þjóðstofnana eins og hú mm -hmm. en það er alltaf soft power sko það það, það, það hefur hvert höft ríki svona sovereignty það sérstaklega Autonomy, getur bara ákveðið sjálft uh, uh, að gera eitthvað svona En, en maður sér samt breyns til dæmis eins og með gríminar já, Þá hérna í, í byrjun að þá ef maður fer á Google og skrifar Þórólugur grímur, þá bara koma, kemur grein eftir grein eftir grein sem segir bara Þórólugur mælar á móti grímin já, já. Segir, Svo bara, maður er á tilfinninguna að allt varandi gríminar beittist og World Health Horgunar sem var að móti þeim um líki í byrjun Svo skipta þeir um skoðun og þó skipta allir hinnun um skoðun Fa mér mjög góð spurning. Af því ég meðan með það sem ég hef skoðað í í rannsóknunum að þá sé ég ekki einhver stórkostlega mikil rök fyrir að skiptast skoðun. Sko. ég bara þekki þetta ég þetta er bara einhvern orðinn eins og hver annar skilyrðingi í þessu ástandi jú, jú, og bara er þar að gera uh, luti, uh, og uh, í og á konan hluti. Hún ferðin í húsi á fjalltur grímu og passa 2 metra á kvættum. Uh, <laughs> við erum og þar er það sem er beauty við Ísland, og svega, við fá og tengslanetinn er svo rosalega integreruð sko með öllum samfélagsmönnum öllu að við erum við erum svo stærra ég veit. Það. Bara svona. Veit. Og þá er allir bara og gosið fanga upp það og fótunum tæki leiðar hvað ein. Það, bara... það, það er bara fót. Nei, það, það, það var fað mig gelætit. Það gerir allir það sama alltaf. Og ég held best er að teki við til við í gönguskiðabúnum núna sem var erlendur Mm -hmm. Það var það var sem sagt erlendu bergi broti <laughs> og hann hann segir ja það er bara svona þetta selst allt upp þetta íslendingar allir séra frændingu gefi eitthvað þá fara allt ég skil það allar, ætlandi, ja, ja. Allar, þannig, að koma auga á þetta hvað við erum ófórstu hjárhæðun hérna er ekki lengur hægt að fá raf hjól sem seldist allt upp gönguskiði og kjórar fara kanski erði lausnin fyrir okkur og sama svarið við öllum spurningum lífsins er bara 3 milljónir að bara 3 milljónir íbúi hérna krítíski massið er að vera 3,5 milljón þá myndi kerfið funkera vi erum bara að um fá og og, og og þetta er mjög átröllsvert en en við erum finnst ekki eins og við sjum öll orðin rosa sko skil, skilist Rosalega. á á hegður, bara við rosa og og við erum og við erum svo fæll... við erum, erum svo borgarlega löggur sjálf sko erðu fyrirgerð þú jú og það er það sem sem sem gerir sko af því við erum búin að tala um þetta með það það er það sem þannig upplifum var oft því að þessa luti. þetta er ogna skiliringar og skiliringar sem dífka og styrkjast. Man sér að það stundum er svo kanskje hraðbrautir að það er bara bóga malbikaar og svo er kominn nýi agrein og svo er þarna fjórar og svo er þarna sex þá verður allt erfiðara og erfiðara að fara þröngasveitaveginn sko. Já. Og það sem er gerast náttla í þissu COVID tímabil er að við er smótt og smóttar skilir að heilan okkar aftur og aftur og aftur og svo er, svo er við kanskje kominn sem okkur er bara að eðlilegt sem okkur hefði fundist rosalega óeðlilegt fyrir ekki svo lengur síðan sko. Ég sá einu óeðlilega frétti í gær að vísi kom það fram að rottvælir hundur sem beit því miður, þess að stúlku eða stúlku mm -hmm. á rönginni í andliti mm -hmm. að hann þarf að fara í gæðmat Ha? Já, já. Jó. Þetta var ég ekki búin sjá Nei með því með þetta er nota ekki fyndir sko. Nei, nei. ég skil bara heldur ekki af hverju 100 settir þess aðstar verður naður einhverum börum á allt að, að um lei. Okay. Eh kemur rottað er en okay. En það er semt þá er það hunda atferðir sálfræðingu eða hunda atferðisfræðingur sem að á... hversig kenni svona verið. Ég bara fór að reyna að sjá þetta fyrir mér svona tí sem er hvernig var barn Nei skiluru hva... hvernig ferð að þessu. Ég vissi get ég að koma og eitthu lifandilega Getur skoðað þetta er um núna þetta, þetta var bara í 22. mars var ekki í gær nei fyrir dag Færum okkur það á aftur í greiningarnar mun langar þetta áns mér af því að sko með manjuna hm erðu ekki rétt munað þegar mér að þú hafir hérna svona eitt af hápúntunum 2008 var þegar þú fórst og byrja að taka út úr bönkun Jú jú ég sem og Þá var aftur þetta hvað er Já sko, sko, sko... þá kemur náttúrulega svolti ljós eftir og að vissuleiti hæður nú bara hær rétt fyrir sko. með sko hérna stundar þar ferna svona aðeins smá geta <laughs> komann í helbrum skuli þú ég, ég þetta var bara eitthvað einn, það var algjör þversögn eða þú ég þetta var mest sést ég var bara alveg viss um þetta vegna þess að ég áður en að sést ég fer yfir ákveðin mörk komar verður nota bara svo fer tengslahugsunin aftur úr böndunum og mm -hmm. Bilnúmer fer að vera þursumur og og hérna maður á móti höllu verða að senda skilaboð uh, að þérnir í sníklónum með eða Hollywood Angels eitthvað gerir það fer alltaf tengjast og þú ferð út fyrir að, að, að áður en þetta gerist allt saman þá þá var ég bara að vera í samtalinn ég var að vinna uppi ráðundrum og við búnum að vera í samtal og ég var bara og níkomun heim búnum að vera 5 áreldis og níkomun heim og ég bara mað hafði gestsauga einhvern daginn og Og ég var bara einhvern alveg viss um þetta þanna 12. august 2008 þá tekið ég út peningana mín og böngunum já og segið við bankageldkérran og útipustjórana að kaup þín banki sé að fara á hausinn og ég fer svo í sparisjóðin og segið við sparisjóðs geldkérran að byggðanum að vara útipustjóran við að sparisjóðurinn sé líka að fara á hausinn og Þetta gerir þá tveð mánuði setna Já, já, <hý> en það var hringt í pappa og erðu það gengur ekki há, mannin, hef, alveg. Kolbjóla, hef, eða við séum að fara hausinn Þannig að þa þetta það var er var þetta eftir þetta sem var þetta nauðungavistur Já, já, þetta er ákveðin Ég var ekki nauðungavistur út af þessu Já, já, þetta er ákveðin þversum a... En þá kemur maður aftur á þessu Maður hugsar um eitthvað eins og Elon Musk, ekki það að ég sé a... gefa mér hann hafi verið mann í eitthvað svo list, það er svona nei, Þú... eitthva... Hvað, hvað líkja mörkinn? Jú, þetta um... kemur á öðru líka Við lofum fjölbre Þar er allir eru lofa fjölþvita einmið en bítum samt til að steipa allir sama móti hárré. þrönga normatíva ramma sem er bara að hverfa. Hárré. Það ruglar þetta illa. Þetta þetta meikar ekkert sens. Já þar að segja svona einmið má hugsa um sko uh, allt sem við köllum núna einhverra snillinga og snillinga voru bara fyrst fyrsta tilfinningin var bara er þetta er maður. Já já. Þetta er bara brjálsemi. Þetta er bara já, Þú getur sagt styr... óttar í í dag, hann alla þess að Óttar og Gummi sinu hann sett all þessa landnámssmenn og stullunga og geylivin Mm -hmm. þá var engin sturlungur það var engin landnám og það var engar Íslendingar. Mákamlega <laughs> því <laughs> móki hérna. <Nákvæmlega>. Mákamlega. <laughs> Af því að við erum svona vissan hátt eitthvað að einna byrja að kveikja á því sem er heldi ég. Að þar erum við of miki búnað að ætla steipa all í sama mótið. Já og líka bara þessi staða þú sékja man þegar ég útskrifast kennaraháskólanum að þá skrifa ég ritgerð um launaþróun kennara og kynnyrðróun kennara. Mm -hmm. Og þá var talan í sko Já, hún var, 8, neð, hún var ekki koni í það sko, 1963 eru 35% grunnskóla kennir á Íslandi konur og 65% kallar 1963 okay. og svo bara bingo og nú er þetta sérst komið 83 konur og 15 16%, 16 kallar sko þetta er bara einna þáttunum sko það er svo fjölmargir aðrir en í mann bara eitthinu var það að kynja hlutalli fór svona að launathróunum fór svona sem var sorglegt að þurfa að sér þessar spurningar þannig 1998 hvort þurfa hækka launin til þess að fjölga kallmönnum eða fjölga kallmönn til að hækka launin það þá fyrir 23 það var Akkurat. sorglega spurningi þá Akkurat. fyrir 23 áram Akkurat sem nota partur að jafnréttisbarattunni og launal jafnrétti og því allt saman. Mm. En ég held bara eins og svo oft hérna með stærra sko að þá bara fer pendúllinn bara svona hérna. Skilum við náum aldrei, þú mm. vissu, við erum svo erfitt að ná balans sko. Mm. Þannig nú er við bara kominn hingað. Mm. Meina það eru 70% útskýrðanemenda námsstóru háskóla Íslands konur og 30% karlar. Það er er er óeðlilegt. Mm. Það er óeðlilegt hlutfall. Ég myndi kanskje skilja betur að vera 60 40, En samt en allan 70 30, þetta verður mun valda svo mikilli samfélagslegri skekkju næstu 10 15 20 ára hvað lengur hvernig heldr að sú samfélagslegar skekkja mun mun mun hvert verður birtingafórum? Ég held að ég menna, ég bara reyna að nota ímyndina aflinn núna til að sjá hvað fyrir mun en, en það er alveg ljóst að það verður. Mm -hmm. En en hins vegar getum við aðeins átt við að með því að reyna stilla þetta eitthunn aðeins til baka. En það er ekki hjálp okkur að svo tölur að 30 bros drengi og útskjöftur grunnskóla 35 bros drengi, get ekki lesið þetta í og þeir eru með miklu herri sko, þeir eru í öllum þessum tölum, hvort sem er lifjagjöf eða, eða framistæði skólum eða hvað er miklu, miklu verri stað en stúlkur mm -hmm. og það segir okkur eitthvað það er eitthvað ástæði fyrir því, hún kann vera fjöldþætt og margslungin en ég held að því fyrr sem við því er sem samfélag ekki bara sem menntakerfi því það breigðast við því og rennur eðlítilega leiðrétta þetta því minni samfélagsleiriskekki munum við búa vinæstu áratugiu einmitt en hún verður hún mun af þetta er bara þús bara eftir þessu til dæmis bara ég hjó sérstaklega eftir þessar myndatökum á hérna verðlunaaftengingum framhaldsskólana að vera veita verðlunum þeirra tútskráð með dúks og allt þetta og mm. það er bara 80 90% stúlkur það þetta er og eins með útskatalutur háskólanum en bara eldfinu eldfinum umræða og og það er eins og í hinu rammin þar sem mafti segjum mafti skilu hann er að þrengjast líka þanna menn eru svona farnar sér rosalega mikið og og hérna stundum ja hann þá þar aftur að taka þennan debat og og réttan nákur er sáttur samkomula enn þá er hvernig getum við haldið áfram sem samfélag mm -hmm. af því að mér víst líka bara samfélag byggjast allt of mikið á því kosar hann geðsjúðumar eða gæraskarnir eða geil Hvað er að, við erum aðskilnaðarsamflag við erum stöðt að aðskilja okkur sem mangin frá hvort öðru Hár rétt. og við tökum bara hvernig numurann út á því förum svo ykkur að og gleymum við að sjá, þú með 200 ég, ég, ég er með líka 200 Nó, og það er bara þetta com, commonality kannski erum við ekkert svona margir hring kannski erum við bara miklu starra sniðmengi en við látum og það okay. er eftir að þessi einstællingsýkjunni þú ert með iPhone það ekki, þú tekir mér vifone það, það er bara kræft þig getum lagst eitthvað á suðvestra asiu þú nú ferðast þar þú virðulega fá mm -hmm. hvernig þeir nota miklum meira bara við og erum miklum meira kollektivir mm -hmm. og deila meira auðsku ekki deila iPhone ég hefði heldt þessu nei já, það ég, ég sími ég sími <laughs> <laughs> þetta er mín, mín veröld hérna en þetta er einmitt það að ma væri ef sjokkinn í samskiðskenningunum þá myndi maður hugsa fyrir þó sem sko, fyrir þetta efsta 0,01% þá er frábært að vera stígja venjulegu fólks að í sundur gegn kvart öðrum og láta þeir að rífast um ekkert smigtrykk. Þis ís þú græður að þí. En ef maður væri í samskiðskennum þá væri maður bara kominn við um sveit búinn að kaupa sig land og búinn að grafa sig ekkert bunker og þú eins og kanadir og bara með á tilbúinn og maður, fyrir, maður, fyrir, maður svo svo að venjulegt fólk sé hnakkr rífast við annað um Sem þeir dau á svo svo miki samræmilegt. En kanska er ekkert venjulegt fólk eftir. Séðu. skilu en líka bara þetta að skoða þetta í samhengi. Ég frá þessa herðu þú vott kanska 80 ár í þissu efni hérna. líf ditt getur þú kanska 85 segum mm -hmm. það 87 gerðu þig. Ja 87. Þú 87 á 80, 7 7 inn á 100 ára tímlína. Skyttir engum orð. Nei, nei. Ekki mikilla allan annaðan. Og eina náttúrulega hlutaskrefið er að koma erfaefnum áfram. Mm -hmm. Og that's it. Mm -hmm. Restin er bara Bara það reyna að vera ekki fyrir. Það er svo þetta pessimistist. Nei, nei, nei, ég bara reyna að, <laughs> að kasta þessu upp í hvernig aðeins miklu svona stölu stærra, svona mm -hmm. jarðræðilegt samingi mm -hmm. til að benda okkur á sko, hvað tilvist okkur er frábæra með hún stendur, en ég heildar samingi í himsugunar, hvað hún er einmitt. Mm -hmm. Já. En... Og þá kemur maður eftir reynaðu með fréttinar hvernig þinn að þetta er svona að hamfara óta... En hvað neinn, en maður horfir á það á stærra samhengi þá erum oft að gera rosalega mikið úr einhveru sem er ekki svona mikið sko. Já, þá komum við að því sem er viðbraksfurðina. að bara bara bregðast ekki svo mikið við, mm -hmm. bara aðeins að hvíla án sísu og að minnka inputið. Ég vams vera að minnka Ég vams vera að reyna á viðbraðaleysi sko, þar sem ég hef áður brúðust við. Prófa að bregðast ekki við Ó. og þá gerist áhöverðir hlutir. Já. En maður til þess að mann er eins og maður eða svar einhverju strax sem maður býður þess já, já. og það er maður á betra svar. Já, miklu betra og svo líður lútinir og svo bara eftir, eftir svoling, svars, að það er ekki svarað. Fyrir þetta af það. Já, þannig stundum held að þetta sé, og þetta kemur árun, það er það að það er beauty við að eldast er þetta líka, það hægist á líka starfsemini. Og þá fer maður bara verða bara róleir sko. Já, við. það að er mitt. Þ Og, og þetta að átta sig líka á þessu að það, þessi eftir, svo eftir, þetta er metnaður og metorðakind og hvað þetta er allt saman að mm -hmm. þetta er bara eins og predikarnir segir sko í, í bíblínu, þetta er bara eftir svo þetta er vindi, þetta, þetta er ekkert. Ja. Þetta, þetta er munur svelfi. Og ég er náttúrulega ég hljóma, kannski ég var þóttafullur að segja þetta, en það er munurna því að, að, að, að velta þessu fyrir sér, hef ég eitthvað að segja eða þarf ég að hafa eitthvað að segja? Og bara báð neitandi. <ræns> hún segir ekki neitt. Nei, <ræns> ekki eftir Instagram á öllum þessum dótari kílógramma og hvað það heitir. Segir að þær þurfa alla. Hún star birtar mynd, þú vissvis, bara, e, e, e, stúlk, og stúlku ómennlega bara nakt. Þú svona mikla ákkarð að þessu? Þarf fyrir viðurkenningu. Já, á hverju, er það ekki? Jú, á hverju? En á myndast hún? Það er mjög góð spurning. Er já, það geta fara út í þetta en þá kann ég kemast bara verð eins og karlarnir í púðulukkurunum skila og svölunum stan lew og meðan komast það bendir gísla martinn í mynstur hann hefði að byrja svalir í þáttnum sínum og fá sná tvo meðaldra karla til að vera í þáttinum og og púga alltaf öru kvar að við skilru þetta er bara meðaldra folk færi bara ekki inn pláss í þessu söftu villu hugsa ég augsa, ég ætla að reyna svæla út hérna út frá þessum pælingum ég ætla reyna svæla út hérna Björgvin Aldórsson ég var að að svona, ég byrjaði Sko. Já. Og ég hringdi í hann og hann var ósátt við það sem ég Þetta er orðið svo skrifta stóll sko. er allt of mikið að grennja að tala um tilfinningar. Og ég segði þú ert ekki að, veist, þú vissu og sótt hlustaði ég á hann og sá þú þert að vera opnað inn frekar en hann villt. Þeru bara vera leiðinn og að svona. Só svo rantaði hann að só fram og svo allt í hinum segir hann Æ, ég er ekki bara miðaldra gamall leiðileg kall. Já, já, að að að er, hérna, guy, já Já, já, já, já, já Já, já Ég held eins og þessi, ég held við þurfum að fara svolítið aftur í, í náttúrun og bara, skilu við mm -hmm. Ég þá tíðni, því að það er rosa góð tíðni í náttúrun Það er svolítið Það er það, þú þekkið það, það er það, bara það er ja. þannig En það er, þetta er dópa mér fikk, sko, þetta með símana Maður er alltaf að teka, ég prófaðan það að, að, að skipta þér í, í spjallsíma Núkja 30, 30 og 10 ja gamla bara gamla já. bara eldgamla sko. og ég var alltaf skján héruðu þetta þúlust ég var já. með Sneaky ég, ég var í þrjár og fyrsta vikan var hræðileg þetta er bara fráfráksinginn ja bara fráfráksinginn það sé sakna saknar mest podcastin, sko, að podcastinn sko ég get ekki hlustað skilu mm. símanum og vel svo seinni tveir vikurnar voru fráfrar ja varu það alveg ja ég bara einhverninn Og þetta er mér fyrst mjög gott að gera þetta reglulega mm -hmm. en þetta er það er verða fráfrá sko Já, ég geti geta þetta í 2017 gerði þetta í 4 mánuði held ég. Já. Og þá var einmitt rosaleg frákur, svo kom tímabil þar sem ég leiðrósa vel, svo fannst mér yfir orðin svolti leiðilegur af því ég var að fara að vera svona ég er nú gægin sem er aðeins betri en að þig hinn hérna og ég þarf já, ekki snjallsíma eða eitthvað Og, og þá kommaði aðraðan punkt. Ég lengiði að geta að nota Google Maps, ég lengiði að, að, ja. að, að hlustað á tónlist og podcast. Já. En þá er það bara þessi mannleigi ófullkomleiki að notað þetta að, að fara að á fíknistöðunum mínum. Næ ja, ja ja. Kanski vantar okkur bara að hljótta segja þetta, veist, að því að hvað var drepið okkur í gegnum tíðina? Jú, stríð, hamfarir og pestir. Mm -hmm. Og við erum meina pest núna mm -hmm. og við erum með einhver eldgós líka, náttúruhamfarir. Mm -hmm. Við erum bara eins og 1918, það var bara katla og spánska vekin þá, þú mm vefur -hmm. þetta. <laughs> <laughs> og hérna en okay. En sko þú vissu af því að margir hafa vilja haldaði fram sko að að við högum bara of gott. Mhm. Mm Skilurðu? A bara mm -hmm. við erum upptekinn af hlutum sem sko 1918 og 1818 og 1718 og 1518 og bara ekki skipta raskað háði. fíknist og ekkurum sjálfanalýsum og endalessum námsgefum og svetti og jóga og google og allt þessu og allt til þess að finna hvað? Til að, leita, til að... Og aftur að það sama. Leita veljáan forrastan veljáan. Þú sama issueið. En það er bara eins og þú vegur bara ekki eigi nóg mikla collective ógn sko. Vi erum ekki stríðir færreingar ekki grænland þú veist við erum ekki, ekki, ekki þar er engin collective hope og það fáast við eigum sameynleika svona það sem er það er handboltrafls í fótboltrafls þú þúst hvað fyrir hvern klæp ennú klöppum við náttur fyrir 3 ykinu við þurfum að hafa eitthvað líka til að eiga mm -hmm. saman til að viðhalda uh, þjóðar elementi af því að á endanum er ég á sundum daginn á fólkið þúst bara ja þetta sé og svona svo komst þið allt vill sé að mér, við erum öll frá Afríku bara miðsland síðan kom. fyrst fórum við til Evropu og svo kóðið í og reyna að vera, erum við bara öll Afríku búar í grunin já grunin, þú veistu bara reyna að því maður reyna að temja svo umburlendi þú veist bara fólki uh -huh. Uh -huh. og þá verður maður ekkert að reyna að sjá þetta svona en þú veistu að fara nógu langt aftur til uh -huh. þess að, því að á leiðin eru við bara búin að um. þetta eru hérna saksar þetta eru húnar en er ekki rétt að að vera að gera tilrænir til þess núna í covidinu einmitt að búa til ógn Og síðan afærst þetta með að vera alá ég var að fara til hvað fjögurra landa síðan Covid byrjaði. Miðst öll löndin vera eitthvað einn samferðum og þau séu að gera þetta svo frábæra og þetta sé svo erfitt og slæmt hjá hinum sko. Það er þetta við og hinir sko. En það er kannski búið að svolti að rísa mörkinn aftur að þegar glóbaliseringin hefstar á krú viðt eða hatta að engin pró 79 er að taxa reikan er taka við. Mhm. Mm að þá gerist þetta sko. Okay, við skulum bara, bara mjög öld bara flytja fjármagnina selva til Indonesíu og framleiga gallabuxur. Mm -hmm. bara sko 10% því sem kostar á, í Breðlanda framna Gallabessur í, í Jakarta mm -hmm. og þá fyrir að flytja fjármagn en það sem gerist að móti að fólk fyrir að flytja sér líka alls mér fólk frá útlöndum fyrir að vilja að koma hingað gera hvað, hvað allar að gera hér þú þarf ekki þessum íslensku, skilum mm við -hmm. þetta byrjar það, skilum við það bara vex rosalega rætt þarna á árum og svo síðan þá erum við búin nú búið í hérna multicultural heimi við erum búin að fá hérna frábært hérna matara hérna, og indvist og allt þetta allt blandað og meina búið að 64 milljónir manna en við sko 1/3 er bara komur frá gömlu nílöldunum þetta bara éggunn Það er rétt. Það til og og og nú er heimurinn á einu svona og og við erum að reimbast við að halda hérna í eitthvað tungumál sem mögulega kanni kvarf kann eftir 150 200 ár vonum mm -hmm. ekki samt skilurðu mm -hmm. af því að menningin er svo og saga okkar er svo sterkt og það var að á, svona, alls konna það rálstari himinum og og og og má rannsaka ertna að sjá hvar við þróumst en aftur þetta kanskje er svo Bjarni Ben talaði um með, með COVID þetta er svo fjalt ganga 2 áfram 1 aftur þú ég erum alltaf að einhveru og eins og núna þú ert að lísa sko að mögulega er svo að höldu landamærin að rís aftur, aftur. aftur já. Já. ég upplifu það. það er svo að ég þú ég hugsa einhvern hérna aftur talandi um þessa svona kjarnaumræðu alveg eins og með siðferðilegu umræðuna um COVID að minn svona Núna umræðanum landamærinu er orðin aðeins og léttvek. Sko. Þú veist, það er eitthvað neginn, það er bara, ja, bara að vera að gera þetta allt fyrir túristæðina. Nei, nei, nei, být, það er 2.21. Viljum við ekki flæði fólksmilli landa? Jú, klárlega. <coughs> mér finnst við alltaf misreikna og voru í þessu. Sko. Við, við reiknum alltaf með að við séum intellectual beings, að við séum svona vitsmennarverur. Og úst, að líka með sé bara til eins annað sem að bera höfuðum milli funda skiluðu, það er bara rannig já, ég er bara hausi minn er <laughs> ert bara hausi þinn, þú ert ekki þannig að við erum spendir og við erum verur við erum svona skiluðu <laughs> en við heldum, bara jákófand og allt þetta höfum þetta tungumál og, og, og, og stundum gleymu því hvað verum erum primitíf það því að undin er í öllu í öllum game-thíórium er sko þetta manlega eðli og það er ástæða fyrir því hvernig fólk hugsar og hvernig það aktar. Og það eru oft bara mjög tilfinningarlega tengdar og primitívar ástöðu fyrir allskins ákvörðum. Eimind. Og við þekkjum það bara. Og, og en við látum alltaf og við klæðum ákvörðunatök okkar og hugsunagang okkar upp í svona sýðferlega rétt. Já, svona göfgaðan göf búningur. Já, göfgaðan búningur en undir niður er kannski eitthvað mjög primitíft. Já, já. Ja. Maa kem, kem bara rétt í ljósi að búma eina klára vinn sko og barnum eða eða hvað. Akkur. Er ekki bara eins og Freud gamli sagði hérna maðurinn dýr fötum. Já já það er á, alveg færa fyrir þirök en en nú erum við ekkert vola miki í Freud og Jung nú erum við bara í ham sko. bara Ari, ja. bara hérna, í hegðun og hugsun og líðan. Vitundin má bara svolti eiga sig. Já eiga sig. Já. Þetta er rél lærði sálfræði í háskólanum að þá var Freud alveg hava bannorð. Já, það var það, já. Já, því það var svolítið þetta sem þú talaði með greiningarnar, það var svo mikil eðlisfræði öfund, sálfræðina langaði sem ekki að vera eðlisfræði. Og, og einhvern veginn sætti sér ekki við að vera ekki alveg hörðvísindagrein, þannig að það, ég mana einn profesorinn að gerði lokaverkefni þar sem að, að hann ætlaði að aðgerða binda sorg með því að telja tár. Já, já, eldur, já, já. En ég sko í umræðu núna bara um lífviljausa deildir og konna velta fyrir mér hlutverk í og sálfræðinna til lengri tíma. Ég er ekki ekki bestur í þess en en alltaf þegar ég fær að hugsa um þetta núna þá fæ ég alltaf presta upp í gunn. Prestur með af því mér virðist smundist prestar svona vannýtt stætt. Ég veit því þeir eru mjög vel nýttir en þeir eru of meir starfsmenn skiluru partur af ríkinu og þúst bara frábærri sko. Einmigt. nota presta meira? Já. Kannski eruðu alveg full níttr, ég veita það ekki, en en ég heldi mjög lúmst hvað er mikið af fólki sem er að níta sig þjónustu. Já, og bara hvað varðar svona sálusorg af því af þeir eru ekki með DSM sko. Eymitt. Þeir eru með guð. Faliður að vera eitthvað. Það er alveg svona eins. Hvar hva þú segja varðandi alla þína pælingar varðandi þetta geðheilsu? Hvað með Trú Trúur rosa mikilvæg. Er það ekki? Jú, en er líka traust. Það að segja að gustasti og sýningunni er talað um hérna á árbátinn er lífissí og árbátar þú þyrd alltaf að róa en þú vitir heldur hvað þú ert að fara. Þann að á einhinu tímapunkti þarftu að leggja árr í bát og leggjast bara í kjölinn og trúa og treysta. Einmilt. allt fari vel sko. Einmilt. Þannig að mér um, finnst þetta haldist í hendur. Og, og ég man eftir því að í í Hátindi oflætisins 2008 að þá var ég viss um það að það væri einn guður og hann væri í öllum lifandi þrumum á jörðinni og og hérna en en spámennir hefur veri margir. Skilurðu. Það Muha með Kristur, þúlust margir spámenn en einn einn alheimsandi. Mm -hmm. sem svo ekki eitthu kalla himnum en, en bara þessi kærleikur í öll öllum lifandi verum. Og, og, og þetta var svo sterkt man ég að ég fék til mín svona, að ég grímur háleski fylti mér sko landnamsmaður mm -hmm. sem fék allt land sunnan hvítár var var með skallagrími og, og hérna tengdist honum einhvern veginn í 35. lið og allt þar og hafa var bara með mér í, í móröður í skirkju, stóra mikil maður og gott að hafa hann okay. og, og, og, og hafa stert svona ásatrúar og sjaman í stið element en ég mani að ég keifti kross og til þess að samin að að það var krossin einu bara eins og plus aðeins lengri kannski og svo var víkingur inn í honum hjál, með hjálm sko, mm -hmm. á krossinum sko mm -hmm. þannig að það, mér fannst þetta sam ust svona var merkingarfræðin í í svoköllu göæviki þann er algjörlega lógist því að skilabókin voru bara þessi að það væri eitt guð manna Heimans. en en að spámennir hefðu verið fjölmarkir og og væru enn sko þann að en er ekki bara mjög mart til í þessu mér fannst e, að var e, fylst það ennþá það sem ég er að segja að þetta er svona eitthvað sem við köllum eitthvað þú þrist þessi merking er köllum komin... ég þetta sí bara brögðin trú brögð trúabrögð þykum bara bræðu í burtu sammála og þá er bara stendur er trú. Þannei að, að það er svona en ég hef alltaf verið svolti samt skotinn í því sem prestum. Já. Þetta er eitthvað svona. Ég er ekki líka talandi menan pendúleminn sem er búinn að tala um, um í Íslandi að það er búið að vera svolti í dalti langan tíma eitthvað nær svona hipp og vera trúlaus svolti eithystar þjóðfélag. En mér finnst eins og að sjá aðeins að, að snúvast núna að svona... Já, hef þar ákveðin rútína þar ró þar er ákveðin samfélag Já ég ég bara ég held að það sé alskveikt vitlustu ég ég stúðir að Karlskirkjun leika heil mikið honum að ákvarski af því að öllu sé brögð eiga sér ekkert æðislega sögu mörg hver Nei nei mjög slæmar mörg en, en, og spámennir eru er meira fútt í þeim að lesa Rúmi eða, eða en, og, og, og nota fyrirgefningar element í í í í biblju og nýjatrestamentun er er of sko en svo leist með að gamla testamentin ég var mjög hrifin að jobbsbók til dæmis hvernig <laughs> drottin var að reyna jobbs, sko, alltaf að taka allt af hún um en, en svo tókust bara djöfuldunum drottin á sko, um mm -hmm. örlögu jobbs hann var bara einhvern tilröndatýr hjá þeim þegar skiljum við þannig að, að, að, að þetta er svona áhafa sögur mm -hmm. en, en, en, en mér finnst eitthvað neginn þetta þetta var svo, kom svo sterkt til mér með, með með sko hennan kjarna, einn mm -hmm. ein, Það hefur náttúrulega í gegnum aldeirnar í mjög mörgum þjófölju en verið einn stærsti að leiði fólk til þess að, til að tilherra. Já, það er mjög mikilvægt. Hafa hlutverk og tilherra. Akkurat. Þá komum við aftur að þessu, sem, sem vonum að tala áðan með einangrunna. Mm -hmm. Fólk missir þetta ofta, það finnst þetta tilherrinn einn. Og þá fer það að vera múti. Því að það sem er svo, mér finnst stundur svo merkild að alla manneskjur búa við varnark þeim ógnað að þá brestast við. Akkurat. Wow, <laughs> <laughs> að gera eitthvað, eða sem við loka inn í bara eða svona. Og, og það er svo mikilvægt að að að að að þekkja varnarkerfi sitt. Og afkenni ma brekst við. Þú sést í öllum þessu rosa erft með boaþátt. Já, ég varðu, Já bara, ég, bara á, hef, það, er, það er líka bara frekar að reiða segja. Þú það er það en, en þú lendur ma í því. Uh -huh. að það er einhver og það er hvernig að kveikir hann okkr inn í mér, uh -huh. sko einhveru part, partum eða hvað það er uh -huh. og þann er mjög svo mikilvægt að þekkja varnarkerfi sitt og geta bara ja og tala við varnarkerfið ja áður en hann fer í ertu þá talaðum við eins og til dæmis þarna væri þá þarna er einhver hlutur í þær að breiðast við sem er ekki bara héðinn í æsku eða þessi hlutur ja ja ja með þér kom við á 7 eða 8 parta og ég settu borstofborðið heima, það sem ég átti heima í barnasku, settu það bara alltaf þar og vann svo með þá, var hersöðingi og litli drengurinn og allskona sko, mm -hmm. allskona parta, mm -hmm. og svo bara tala, tala maður við það og, og það er svo gott að þekka, finnst mér, þetta varnakerfi, til þess að geta átt samræðar við það þegar það fyrir gang. Vegna þess að ég held ofta tíðum að að sko, orsaki fyrir helstu, já, kannski glæpum og það sem fól óbeislað varnakerfi, bara sem fyrir böndunum. Hárveit. Skilur við og það rættu sinni esku eða hvað mm -hmm. og svo fyrir við betrunarvist með þessa einstaklinga sem klárlega ofta týðum er alls ekki betrunarvist. Nei, nei. Og bara hans ég dýr fyrir samfélagu. Ég bara skil ekki dýðið að við sem ekki komum með betri hugmynd. Heldur hann að taka fólk sem býtu lögin og setja einhvern stað og lokað inni kostur okkur 60-70 skallar hrólringa eða hvað það er skil mm -hmm. Og við erum ekki vissir um það að ærsyklingin skilur. Þar aftur þetta með kerfin að það er núna hérna ég var með Ásmund Einar hérna daginn og já. og það er eins og hérna Tolli Mortens er með heldur að segja Bata Akademían. Já alveg. Þeir sem eru fangar byrjaðir og það það eru svona skref í 9 á 8. Já og, já þeir eru að prófa nýja hluti. Öndunarævingar beggja Jónus er eitthvað með líka og alls konar. Þannig að það er mjög jákvætt en það er bara sé refsikultúr. refsa. Akkurat og, og það, þannig líka svolítið í tengslu við, við, við fíknumlöggjöfuna og úst þetta með neysluskamta og eitthvað svona þannig að eftir við verum við á þessari vegferð erum klárlega ekki að taka fólk að lífi eins og sem löndgjara en, en mjög veist við þurfum að taka debat lík um þetta, og mm -hmm. veist eða var að refsa eða refsa, hvernar eða var að refsa, hvernig eða refsa er þetta skil, eru ykkur aðra leiðir hvað rann, þú veist, samfélags, úr hvernig, hvernig hvernig við útfarað? Þa, fra, bara að þetta er svona einhvernig aftur, þetta er svona kjarnagrunn já, umræða. Já, já, eins og sýður svo fyrir fyrir við... fyrir rann á já, og trelsi. Og maður hugsa svona um hvað, er, þannig að vissulegt erum við að eiga samræður um þetta hérna núna, en já, þú veist, maður hugsa svona væri gott að það væri fleiri vettvangar eitthvað einn þar sem við getum verið að taka þessa kjarnaumræður sem samfélagar var ekki eitthvað í mun þáttur sem við spekinga spjalla nei þa þa þa það var eftir Nobel sölun nei hvað þarftu þá þáttur í sjóar möst du getur hittust þarna varu meira algjör kalla renbu samkomma <laughs> sótt þarna og hérna og tæluðu svona um lærdóm á lífinu og svona en en kanski ja og því bara svona hlutir eins og líknar drá bókastara fullta svona siðferðlegu hlutun sem ég var að heyra frá manni bara í BBC núna daginn, var í var bjó Ghana og var samkynniður og semst fék staðgöngumóður sem man ekki hvað eða semst í öðru landi mm -hmm. og svo depar hann núna kortan kemst aftur líki, sko, með tvíbörnum sem staðgöngumóðurna hafa gefið honum með ja, ansæði Þetta ja. er að sko, en ég meina einmitt þetta er svona siðferðileg spurning sem sem fara að ræða ja. að útferslurum. Mm -hmm. Viljum við þetta? Einmitt. Með að fólk maður fólk með gærskanir ætlað af börn. Akkurm getum ekki gefið sæði eftir 45 ára? ja þúst það er alls konar, ja, ja, í mitt, í mitt. Alls konar pælingar það er það eðli fjölmiðla er þanne að við festumst oft í dægurum rannir ja við já, við erum þar og að takast á við við verkefni dagsins mm -hmm. og svo er þú bara farinn en þú sagðir samt áðana eitt af því sem þú saknaðir við símanaf þeirra með 3010 er podkastinn þá er það mjög skemmtilegt hvernig þau hafa búið til allt í þennan svo nátta content ja ég er bara að vera rosa hrifinn af illu jökulsinni í í 30 ár mm -hmm. þar ég hlustaði Og það vegna þess að hann tventugerði. Umra umfjöllunarnefni voru mjög áhugaverð saga og, og og svo bara röddin og og veist, hann, bara, veist, hann bara þú sé mig sko, ekki svæfði mig hann bara þú you og know, róaði. Sko, já, og vera gerir það sama einhvern, ein, Og bara þetta er bara þetta er svo bara elexír að, okay. er oft skemmtileg en hann var líka bara tórnnin og þetta eitthvað sem man maður saknar úr æsku ekki eitthvað ég veit ekki. Er... Ég, ég er með þessa teóriyu eins og þú að eitt af því sem að sækri í podcast er bara svona ef ég nota dánsk sko, orðið væpið. Ja. það er eitthvað svona, eitthvað er svona eins og ég hérna, sé inn í herberkinu mínu sem barn og þar er eitthvað svona góðlátlegt samtalanna frammi sem ég er svona heyrir það eins og já, já, já. Uh, stundum er maður með 100% einbeitingu en oft er maður bara sækki einmitt þetta er eitthvað sem, sem gefur mér eitthvað smá bara á já, sálina sko. Er ah, gaman. Já, þetta var aðeins sáknnað já. En þetta er sko þið segja það að maður með eyrunum þú hlustar á aðra með eyrunum en þú hlustar á sjálfum með kókinu Býtum nú eð... heið <hann> <hann> Þegar þú talar að, að þá þá, þá ena, við bringurinn allur í kókinu mm -hmm. og rættböndunum mm -hmm. þannig að þú hlustar á sjálfum með kókinu Þú hlustar á aðra því að ég vera velta er hvort svo mikið af podcastum og svo mikið efnið O veim bara tveir og eitt mun. Og ætlum þar sná að hlusta helmingu meira ef við þannig, nú þarf ég alta keypt fyrir 2 daga eftir ég fer frá þér. Þannig <laughs> að, að ég fara svo stúta sko, og þá fara ég lesa, að lesa reikastóð þessa pælinga með, með kokið og, og eirun sko. En, en ég sé ég bara sná tí ja, þetta, þetta er skenntlega pæling og líka þetta með hérna uh, Með rættirnar sko, að því þú talum um, um geðkló og rættirnar í haustnum og allt þetta og hvernar fær maður tækifæri til að hlusta á sjálfan sig eða er stanslust eitthvað svona í gangi og það er svolítið í hugleslið og út í náttúru og svona stöðum þar sem að þegar, þegar þú ert í þögn þá fyrst færði að hlusta sko fá kanskje fær maður einhver svör sem eru hérna inni sem eru búna að vera bíða eftir að fá að segja eitthvað við mann en það kemst aldrei af. Það var alltaf hátt tal sem yfirgnir. En sko. ég held eins og vera að sko stádsta verkefnið núna þjóðarna í raun verið eru börnin. Það að segja hvernig eru alinn upp og, og hvernig eru mótuð. því að við vitum það sem tveimur helstu mótunarskem í barna sko, hins vegar er svo ólíngsárunum. Þetta er of bóslar og, og, og, og einstaklinga við fáum út og, og þar varandir geðarskannar þar hef maður á, áhugjur sko, allt er að hafa smá áhugjur líka, en áhugjur að þessi sko, að 2006 var hérna, verkefni sem við strömmkvörf að miljardur úr sölu Andri Simans og 500 miljardur frangarstur og fatlara notaði til að koma fólki úr Arnarholti Gunnarsholti, Delt 14 og 15 og gleppu og fleiri út í búsutkjörna og, og, og búsutúrraði með stöðningi styr, hjá Reykjákaborga og öðrun sveitaflum mm -hmm. Þeir voru 13 af 14 til byrja með því að Raukjöngaborga eru sátt hátt í 20 eða fleiri núna fjölgar mikið mm -hmm. og þegar maður sér sko, hópin sem er núna það sem mikið finnst mér tölvært af ungu fólki, og maður hefðu bara að það erum bara rétt nýju ár síðan þú fendiski og þú er góðin í þingst af búsudurraði á borgin, þú veist að unga fólki og, og, og þetta sem vorum ræð áðan með drengina og þetta mm -hmm. allsaman, og þess vegna skiptir þetta uppbeldi svo máli. Og núna þegar að uppyldið fer fram, ég dreig ekki dúr því að það er ábygglega mjög ástrýkt og allt það en þegar að fer fram í svona disfragmantirðum samfélagi, mm. það sem alltaf vera skuttl og gera skuttl og hvernig heldur þú að þessu mennstillingu gangi framtíðinni plusta allir skjálíð og allt Jú. þetta og klámið og Jú. ég meina ég hefði byrni í hálmarsinni 19-20 drengir og hætti að fá holdur í svona þess bara horfa sem ekki kláma eða bara, uh, skilur, hvernig heldur þú að að það sem gangi að tengja við náttúruna eftir 30 já, bara, ára 20 ja, þarðir ja, orðin fertugir. Ja, Amett. Ja, þannig að ég stundum hef stundum sé svona orðað það þannig að hérna Camelu te getur verið mjög róandi en það er ekki róandi ef þú ert hófur heyraninni. Og það er nemi. svona ég er búinn að vera stimulera eins og margir sérstaklega kanskje ungi drengir, þegar sem orðin tölvuleggja fiklelar og klámfiklelar, þú ert búinn að yfirstimulera þessar rosalega að öllu þessu svona farin. geta, Nei, bara farinn. Og, og það, this... það, það getur þekkið mörg árf að ná bóðirna kjærfinu þangað að, að þau síðu almennilega virk aftur. Mm -hmm. Þannig að það er talandi með þess að hópa, það er svona einn hópur sem að þarf að vakta vel inn í, inn í komandi ár. Já, þá ertu kom, komum við aftur að þessar umræðum frelsu og almanna heill, sko, stundum langa mig bara að leggja til að vera slegja út rámagnin í hálftar. <laughs> Nei, þú segir þetta sem öfka hugmyndskilur bara búf, nú slá út bara kerti úrst, Avar er enda fróðlegt að sjá hvað áhrif það hefði á lífhelsu þjóðarinnar. Já, myndum náttla fá loftslags loftslagsmenn þeir myndu gera hreifni sko og gætu ekki keypt rapíluna sína. Hætt. En Hægt. Uh, en við verum náttla bara að álykta sem svo að það sé allt eins og að vera og fólkið er bara að fá praktísar á sjálf sjálfsar vilja við um að takmarka þann sem tak sem sem minst. En Litt. en en en auðtar að þann er með börn og ungmenn að, þau, alltaf, að, og og að vilja skilur það hegðun þeirra og, mm -hmm. Rauðast gæti ekki eitthitt við hugsunirna en en geta vill og beina og rétta leið og og mm. og, og, og, og þar fram við göturnum en en en það virðist vera eins, að stór hluti þurfi orði á á Livjum, og og aðstóð, okna, sem skildi stikka eins og á birni að að aðsögnin og eftirspurn eftir þjónustu sérstaklega úr líkigeyt væri mjög mjög mjög mikil núna. Og, og, og, og það er sjálfsátt stóru leiti af leikra covid líka geta mögulega verið aukinn auki auki skjálívi og aukistjórnleysi eða hvað það er hjá ungum drengjum ungum stúlku jafn líka skilurðu 100%, 100%. er að aðgangur að að tómstundastarfi íþróttustarfi er takmarkar að þarf að geta en mm -hmm. þessuna hérna ríður náttla á núna að fólksíni en enn í íþrautseigu og og munir að þetta tímamunðið ástand og eskna affram <laughs> allt þetta er alla 100 á þessu öllu saman alla <laughs> <laughs> alveg bara ég heiti flugmannum daginn sem talaði alveg á, já, kalla þessa þetta fólk alls konanefnum og allt að ja. en, en svo verður man að minnast að á líka að það er gott helgi björs er áfram bara þúst hann hefur ekki stoppað hann að við mun trausta það að hann verður helgi eftir helgi eftir helgi og að bara hanga til kemur verslunarnar helgi og, og hann er ja, man verður líka aðeins að slá á leittastrengi vegna ja. þessa, við erum náttlægt í fangil sjálveg nei nei. nei nei en en er jæ bara í, í dag og gær eftir þess að ljósa af félmarki bara pugaðir barn af og já. bara alveg bara Þetta er þungt á mannskapinn. Já, já, já. Já, já, en ég, bara, ég er svona að sleppa nættið og snúna og fara bara sveiker í bækur. Ég les alveg sú Þóralsgum snuna frá einhverum staðar einhverum bæ frá 1859 bara að lesa eitthvað gamalt að stjarna hvað hefði höfði ömuleitt þarna 1859 og þá kanskje fann maður smá snuna ja ættin ekki sem vest sko. Einmilt. Já. Við erum búin að tala um þessum mállinganum lengi í lokin bara kanskje spurjaði ég spur um að værir að gefa áttjónara útgáfa sjálfum við ráð komið með reynsluna sem er komið með núna að því gefnaðan menn til hlusta hvað er mm. áttjónara í gjónum Já Ég man bara ég var í vegavinnu þannig að ég var 15 ára að þá fengum við að sprengja dynamít og þetta var svo, mikil, var svo mikil mikil mér að frjálsaði og kannski ekki allar þessar reglur og allt þetta en áttjónara Ég myndi ekki á hún að hætta að drekka eða þú hætta að að drekka ég hætti, eða svona mm -hmm. já, og, og, og, og ég myndi eitthvað neginn ég myndi kvétan til aukin á þvólimæði og svo bara að segja hún um þetta er það allt í lægi ég myndi bara þetta eitthvað neginn að aðeins að sefa já, klárlega þörfinu fyrir ytri viðurkenningu mm -hmm klárlega svona metnað en og sem því segja hann líka er þau sko aðrin heldur, kröftur aðrin heldur í stórum ardni að hann er vannlegri, þú getum líka beitt honum þannig þannig hann en hann er í stórum ardni, hann er klárlega miklu vannlegri heldur en <hulls> sínöldur, eða skóðanöldur að, að Að, gefa hann þessi ráðsým og bjarðgráðsým ég þekki núna hvernig maður að fer að því að leifa eldi að brenna í ardni áður þess að hann breytist í syngjöld eða skóðar eld Já, það myndi ég gera Frábær lokkvörð Takk fyrir komuna, æðlitað að fáið eins og. Takk fyrir mig, kjálega